Tómara bókinn 10. útgáfa 1981 Jóhann Guðmundsson Lers Ingangur Eftir að Antláud Josúa spurdu Ísraelsmenn Drottinn og sögðu Hver af oss skal fyrstur fara í móti kananítum til þess að berjast við þá? Drottinn sagði Júda skal fara í móti þeim, sjá ég gef landið í hendur honum. Júta sagði við Sýmjón bróður sinn, farð þú með mér inn í myndluta svo við báðir meginn berjast við kananítana. Þá skal ég líka fara með þér inn í þindluta. Fór þá Sýmjón með honum og Júta fór og drottin gaf kananíta og peresíta í hendur þeirra og lögðu þeir þá að velli í bersek 10 þúsundir manna. Þeir fundu Adón í Beseg í Beseg og börðust við hann og innu sigur á kananítum og perisítum. En Adón í Beseg og veittu þeir honum eftirför, tóku hann höndum og hjuggu af honum þumalfingurna og stóru tærnar. Þá mælti Anótt í Beseg. 70 konungar sem högnir voru af þumalfingur og stóru tær urðu að tína upp móla undir borði mínu. Eins og ég hef gjort, svo gældur Guð mér. Síðan fóruð þeir með hann til Jérusalem og þar dó hann. Júta sinir herjuð á Jérusalem og unnu hana fældu íbúana með sverðseggjum og lögðu síðan eld í borgina. Eftir það hældu Júta sinir ofan þaðan til þess að berjast við kananýta þá við byggu á fjöllunum í söðurlandinu og á lálendinu. Júta fóru í móti kananýtum sem byggu í Hebrón en Hebrón hétt áður Kirjad Arba og þeirri unnur Sigur á Sesaí, Ahíman og Talmí. Þannig fór þér móti debir búum en debir hétt kirjat Kirjad Sefer. Kaleb sagði, hversum leggur Kirjad Sefer undir sig og vinnur hana, honum skal ég gefa aksa dóttur mín að konu. Þegar hún skildi heimfara með bónda sínum, ekkiði hún hann til þess að hann skildi beigðast landsnokkus af föður hennar. Steig hún þá nýður af astnanum. Kaleb spurði hana þá, hvað viltu? Hún svaraði honum, gefum ég er göf nokkra af því að þú hefur gefið mig til söðurlandsins. Gefum ég því vatnsbrunna. Gaf henni þá brunna hýð evra og brunna hýð neðra. Sýnir Kenitans, tengdaföður Mósi, hafðu ferður úr pálmaborginni með sonum Júta upp á Júta eifimörk sem liggur fyrir sunnan Arad og þeir fóru og settust með að meða líðsins. En Júta fór með Simeon bróður sínum og þeir unnu sigur á kananítjum sem byggu í sefann og helguðu hana banni fyrir því var borgin nefnd Horma. Júta vann Gasa og landþað er undir hana lág og Ascalon og landþað er undir hana lág og Ekron og landþað er undir hana lág Og drottin var með Júta svo að þið náðu undir sig fjallendinu en þá sem byggu á sléttlendinu fengu þeir eigi rekið burt því að þeir höfðu járn vagna. Þeir gáu Kaleb Hebron eins og Mósi hafði bóðið og þeir ráku þaðan þá anak sonu þrjá en Jebusitana sem byggu í Jérusalem gátu Benjamín sinir ekki rekið burt. Fyrir því hafa ég bú síðar búið í Jerúsanum ásamt Benjamins sonum fram á þennan dag. Ættmenn Jósefs fóru líka upp til Betel og drottinn var með þeim. Og Ættmenn Jósefs letum njósna í Betel en borgin hétt áður Lús. Þá sáu njósnarmennirn mann koma út úr borginni og sögðu við hann. Sínos hvar má komast inn í borginna og munum ég sína þér miskun. og hann síndi þeim hvar koma mætt inn í borgina og þeir tóku borgina hesskildi en manninum og öllu fólki hans leiðu þeir brottgöngu maðurum fór til lands hetita og resti þar borg og nefndi hana lús heitir hún svo enn í dag sé raga egi burt íbúan í betseann og í smáborgunum er að lágu í tanag og í smáborgunum er að lágu íbúana í dór og smáborgunum er að lágu íbúvana í Yeblem og smáborgunum er aðlágu né íbúvana í Megidó og smáborgunum er aðlágu og þannir fengu kananítar haldið bústað í landi þessu en er Ísraél eldíst gerði hann kananíta sér vinnuskylda en rak þá ekki algjörlega burt Ephraím rak heyi burt kananítana sem bjóku í Geser Þannig heldu kananítar áfram að búa í geðsir meðal þeirra. Sebulon rak eigi burt íbúan í Kítrún, niða íbúan í Nahálól. Þannig heldur kananítar áfram að búa meðal þeirra og þeim vinnu skildir. Asser rak eigi burt íbúan í Akkó, niða íbúan í Sítón, eigi heldur í Allap, Aksít, Helba, Afík og Reóp. Fyrir því bjöku Aserítar meðal kananýta er fyrir voru í landinu því að þeir ráku þá eigi burt. Naftali rak eigi burt íbúin í bet semis, nýja íbúina í bet anad fyrir því bjóhan meðal kananýta er fyrir voru í landinu en íbúarnir í bet semis og bet anad urðu þeim vinnuskildir. Amorítar þrengdu danssonum upp í fjöllin og liðu þeim ekki að koma nýður á slettlendið. Þándu fengu amorítar hald við bústað í Harres í Æthlon Salbím en með því að ætt Jóses var þeim yfirsterkari urðu þeir vinnuskyldir. Landamæri amoríta lágu frá sporreikaskarfi frá klettinum og þar upp eftir. Annar kafli. Engildróttins kom frá Gilgar til Bókím og mælti Ég leitt yður út af Egiptalandi og ferði yður í það land sem ég sór ferðrumiðar og ég sagði Ég mun aldrei rjúfa sáttmóla mín við yður En þér megið ekki gjöra sáttmóla við íbúa þessa lands Heldur skulið þér rífan yður öllturu þeirra En þér hafið ekki hlýttu röstu minni Hví hafið þér gjörð þetta? Fyrir því segi ég einnig Ég mun ekki stökkva þeim burt undan yður og þeir muni verða brottar í síðumýðar og guður þeirra verða yður að tál snöru. Eða engil drottins hafið mælt þessum orðum til allra Ísraelsmannna, þá hóf líður hún upp rössina og greð, og þeir nefndu stað þennan bókím og færðu þar drottni fórn. Síðalett Jósua fólki frá sér fara og heldur þá Ísraelsmenn hvert til síns óðals til þess að taka landi til egnar og líðurinn þjónaði drottni meðan Jósúa var á lífi og meðan öldungar þeir sem lífðu Jósúa voru á lífi þeirri séð höfðu öll hinn miklu verk drottins er hann gjörði fyrir Ísrael. Þá andaðist Jósúa núnsson þjótt drottins hundrað og tíu ára gamall og hann var grafin í egnalandi sínu hjá Timnat Heris á Efraim fjöllum fyrir norðan gasfjall. En er öll sú kynslóð hafi líka safnast til feðra sína raisup önnur kynslóð eftir hana er eigi þekkti Drottinn néu verk er hann hafi gert fyrir Ísrael. Þá gerðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum Drottins og þjónuðu Balum. Og yfirgávu Drottinn guð feðra sína. Er leitt haði þá af ekkiðalandi og ertu aðra guði af guðum þjóða þeirra er byggu umhverfist á og fjellu fram fyrir þeim og engdu drottinn til reiði og þeir yfirgáfu drottinn og þjónuðu bal og astördum. Þá upptendraðist reyði drottins gegn Ísæl og hann gaf þá á vald ránsmönnum og þeir rændu þá og hann seldi þá í hendur ófunum þeirra allt í kringum þá svo að þeir fengu eigi fram að staðist fyrir óvinnum sínum. Hvers þeir fóru var höndrottins í móti þeim til óhamingu, eins og drottin hafi sagt og eins og drottin hafi svarið þeim, komust þeir þá í miklar nöyðir. En drottin vakti upp dómara og þeir frelsuðu þá úr höndum þeirra er þá rændu. En þeir hlýttu ekki heldur dómurum sínum, heldur tóku framhjá með öðrum guðum og fjallu fram fyrir þeim, þir viku brátt að veigi feðra sína sem hlýttu boðum dróttins þeir breyttu ekki svo þegar dróttinn vakti þeim upp dómara þá var dróttinn með dómaranum og frelsað þá úr höndum óvinnar þeirra á meðan dómariinn var á lífi því að dróttinn kenti í brjóstum þá er þeir hveinuðu undan kúrum sínum og kvölurum en er dómariinn andaðist breyttu þeir að níu verr en fevur þeirra með að elta aðra guði til þessa að þjóna þeim og falla fram fyrir þeim þeir létu eigi af gjörðum sínum nýja þrjóskubreikni sinni. Þá upp tendraðist reyði drottins gegn Ísrael og hann sagði af því að þetta fólk hefur rofið sáttmála mín þannig í lagði fyrir feður þeirra og ekki hlýtt minni röstu, þá mun ég ekki framar stökkva burt undan þeim nokkru manni af þjóðum þeim sem Jósúa skildi eftir er hann andarist ég vil reyna Ísrael með þeim hvort valveita, varðveita veg drottins og ganga hann eins og feður þeirra gjörðu eða ekki þannig lét drottin þjóður þessar vera kyrrar án þess að reka það er burt bráðlega og hann gaf það er eigi í hendur Jósúa þriði kabli Þessar þjóðir lét rottin vera kyrrar til þess að reyna Ísagel með þeim Alla þá er ekkert höfðu haft að segja af öllum bardugunum um kanan Þetta gjörði hann einungis til þess að hinnar komandi kynslóður Ísagelsmanna mættu kynast hernaði sem eigi höfðu kynst slíku áður Þessar þjóðir eru fimm höfðingjar fýlistanna, allir kananítar Sídóningar og hefítar sem byggu á Líbanonfjöllum frá fjallinu bal hermon allt þangar er leið liggur til Hamad. Voru þeir eftir til þess að reyna Ísæðar með þeim svo að augljóstirði hvort þeir vildu hlýða bóðortum drottins er hann hafi sett feðrun þeirra fyrir meðalgöngu Móse. Þannig byggu Ísæðarsmenn mitt á meðal Kananíta, Hetíta, Amoríta og peresíta. Hevita og Jebusita Gengu þeirra að eiga, að eiga dætur þeirra og giftu sonum þeirra dætur sínar og þjónuðu guðum þeirra Sögur af dómurum Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins og glemdu drottni guði sínum og þjónuðu baðlum og asjörum Upptendraðast þá reyði drottins gegn Ísrael svo að hann seldi þá í hendur Kúsan, Rísiathiam konungi í Arram í norður Mesopotamíu og Ísraelismenn þjónuðu Kusan Rísiathiam í átta ár. Þá hrópuði Ísraelismenn til drottins og drottin vakti Ísraelismennum upp hjálparmann er hjálpaði þeim Ottniel, Kenansson, bróður Kalebs og honum yngri. Andi dróttins kom yfir hann svo að hann rétti hluta Ísraels. Fór hann í hergnað og dróttin gaf kúsan Rísiatæm konung í Aram í hendur honum og hann varð kúsan Rísiatím yfirsterkari. Var síðan friður í landi í 40 ár. Þá andaðist Ottniel Kenansson. Ísraelsmann gjörðu enna nýju það sem illt var í augum dróttins. Þá eldi drottinn Eglón konung Móab móti Ísrael af því að þeir gjörðu það sem illt var í augum drottins. Hann safnaði að sér Amorítum og Amalekítum, fór því næst og vann sígur á Ísrael og þeir náðu pálmaborginni á sitt vald. Ísraelsmenn þjónuðu Eglón konungi í Móab í átjón ár. Þá rópuðu Ísraelsmenn til drottins og drottinn vakti þeim upp hjálparmann Ehud, svo hann gera Benjaminita en hann var maður örfendur Ísæðismenn sendu hann með skatt á fund eglóns konungs í Móab Ehud hafði smíðað sér saks tvíeggjad spannar langt Hann girti sig því undir klæðum á hægri hlið og hann færði eglón konungi í Móab skattin en eglón var maður dýgur mjög Er hann hefði bórið fram skattin leitt hann mennina fara er borið hafði skattinn en sjálfur snéri hann aftur hjá skurð myndunum í gilgal Ehûð sagði við konung Lendarmál hef ég að segja fyrir konungur Konungur sagði þei og allir þeir gengu út er kringum hann stóðu Þá gekk Ehû til hans þar sem hann sat aleinn í hinum svala faxal sínum og málti ég hefi erindi frá guði við þig Stóð konungur þá upp úr sæti sínu, en Ehúð greip til vinstri hendinni og þreyf sverðið á hægri hlýðsir og lagði því í kvið honum. Gekk blaðið á kaf og upp yfir hjöldu svo að fald blaðið í ístrunni. Því að eigi dró hann saksir úr kviði honum. Gekk hann þá út á þakið. Sýðan gekk Ehúð út í gegnum fórsalin og lukti dyrunum á þaksanum og eftir sér og skauðt loku fyrir. En er hann var útgengin komið þjónarkonús og sáu þeir að á þaksanum voru lokaðar og sögðu, hann hefur við sest nýður erindasinna inn í Svala herbyrginu. Byðuð þeir nú Þá, þar til þeim leti spýðin og er hann ekki lauk upp dýrunum á þæksanum þá tókuð því líkilinn og luku upp og láþá herra þeirra döður á gólfinu. Ehúð hafi komist undan meðan þeir hinkruðu við. Hann var komin út að skurðmyndunum og komst undan til Seyra og er hann var þangað komin leta hann þeita ljúður á Efraðin fjöllum fóru Ísælsmenn þá með honum ofan af fjöllunum en hann var fyrir þeim og hann sagði við þá fylgjum mér því að drottin hefur gefið óvinni yðar móabítana í hendur yðar fóruð þeir þá ofan og eftir honum og náðu öllum vöðum á jórdan yfir til móab og letu engan komast þar yfir og þá felldu þeir að móabítum um tíu þúsundir manna og voru það allt sterkir menn og hraustir engin komst undan Þannigurðu móabítar á þeim degi að beigja sig undir vald Ísraels, var nú friður í landi um áttatíu ár. Eftir ehúð kom Samgar Anadsson, hann feldi að fýlistum 600 manna með staf er menn reka með nöyt, þannig frelsaði hann einnig Ísraels. Fjórði kafli Þegar Ehúð var dáinn gjörðu Ísaðismenn enna nýju það sem illt var í augum dróttins og dróttins seldi þá í hendur Jabin, Kanans, konungi sem hafði aðsettur í Hasór. Hersöðingi hans hétt Sísera og bjó hann í Haróset, Hagújím og Ísaðismenn hrópuðu til dróttins fyrir hann átti 900 í árn og vakna og hafði kúðað Ísaðismenn harlega í 20 ár. Kona hétt Ebóra var spákona og eigin kona manns þess Elapidóttið hún var dómari í Ísrael um þessar myndir hún sat undir debóru pálma millir rama og betil á Efraim fjöllum og Ísraelsmenn fóru þangað upp til hennar að hún legði dóm á mál þeirra hún sendi bóð og lit kalla til sín barak Abinóamson frá Ketis í Naftali og sagði við hann Sannlega hefur dróttin ísæðanskuðið bóði svo. Far þú og hald til Taborfjalls og haf með þér tíu þúsindir manna af naftalíssonum og sebulónsonum og ég mun leiða sísera hesshöðingja jafnins með vögnum hans og liði til þín að kýsonlæg og ég mun gefa þér hann í hendur þínar. Barak sagði við hana. Þara mun ég ef þú fer með mér. En viljir þú eigið fara með mér, muni ég hver fara. Hún svaraði, vist muni ég með þér fara, en enga fræð muni þú hafa þörð þessari sem þú fer, því að drottin mun selja sísera í konu hendur. Síðan tók Debora sig upp og fór með Barak til Ketis. Þá kallaði Barak saman Sebulon og Naftali í Ketis og 10 þúsundir manna fóru með honum og Debora var í fór með honum. Heber Kennedy hafði skilist við Kain við nýrja hópaps og tengdaföður Mósi og sló hann tjöldum sínum alltaf eikinni hjá Saním sem er hjá Ketis. Nú var Sísera sagt frá því að Barak, Abinóamson, var í farin upp á Tabor fjall. Dró Sísera þá saman alla vagna sína, nýju hundru og allt það líð er með honum var frá Harósett hákkoy til kishon laikær debora við barak rís upp því að dagur kominn er drottinn mun selja í þínar hendur samlega er drottinn farinn á undan þér fór barak þá ofan á og 10 þúsundir menn með honum og drottinn gerði sísera felssfullan og alla vagna og allan hans her með sverðsækjum frammi fyrir barak svo að sísara hljópa og flýði undan á fæti en barak elti vagnana og herinn allt til haróset, hagujím og allur her sísara fjall fyrir sverðs eggjum engin komst undan sísara flýði á fæti til tjáls jælar konu hebers kenýta því að friður var milli jæpins konungs í hasór og hús hebers kenita. Þá gekk Jæl út í móti sísir og sagði við hann Gakkin herra mín, gakkin til mín, verðu órættur og hann gekk inn til hennar í tjaldið og hún lagði ábreyðu yfir hann. Þá sagði hann við hana Gef mér vassópa að drekka því að ég er þystur. Hún leisti þá frá mjólkurbelg og gaf honum að drekka og breytti síðan ofan á hann aftur. Þá sagði hann við hana Stattu í tjald dyrunum og ef einhver kemur og spyrði og segir Er nokkur hér, þá segð þú nei Jáfell, kona Hebers, þreyð tjaldhæl og tók hamar í hönnsér og gekk hljóðlega til hans og rak hælinn gegnum þunnvángan svo að hann gekk jörð nýður en sísera var sopnaður fasta svefni því að hann var þreyttur. Var þetta hans bani? Í sama bíli kom Barak og var að elta Sísera. Jæl gekk þá út í móti honum og sagði við hann kom þú hingað og mun ég sína þér þann mann sem þú leitar af. Og hann gekk til hennar og láð þá Sísera þar döður með hælinn gegnum þunn vangan. Þannig lægði Guð á þeim degi Jæpin kanans konung fyrir Ísahelsmönnum og hönd Ísæðismanna lagðist æþingra og Þingra á Jafin Kanans konung unnst þeirra lokum gjörðu út af við hann Fymti kafli Þá sungu þau Debora og Barak Abinuámsson á þessa leið Foringjar veittu fórustu í Ísrael og fólkið kom sjálfviljulega lofi því drottin Heyrið þér konungar, hlustið þér á þér höfingjar. Drottin vil ég veksamma. Ég vil lofa hann lofsingja drottni í sælskuði. Drottin, þegar þú bröst út frá seyr, þegar þú brunaðir fram frá eðdómsvöllum, þá nöðt hræði jörðin og himnatin dröpu. Já, skýin létu vatn nýður streyma. Fjöllin skulfu fyrir drottni, sjálf sína í fyrir drottni ísraelsk viði á dögum samgars annaðssonar á dögum jælar voru þjóðbrautir mannlausar og vekkfarendur fóru grókótt að leiðu fyrirliða vantaði í Ísrael unns þú komst fram debóra, unns þú komst fram móðir í Ísrael menn kusur sér nýja viði, þá var barist við borgarliðin skjöldu sást eigi nýr spjót meðal fjörutíu þúsunda í Ísrael. Hjarta mitt heyrir leiðtóðum Ísraels þeimir komu sjálfviljulega fram meðal fólksins lofið drottin. Þeir sem ríðið bleikröðum össnum þeir sem hvílið á ábreiðum og þeir sem farið um vegin hugsið um það. Fjarri hávaða bómannanna meðal vatns Þar viðfræja menn réttlætisverk drottins, réttlætisverk fyrir eða hans í Ísrael, þá fór líður drottins niður að borgar hlýðunum. Vakna þú, vakna þú debóra, vakna þú, vakna þú, syng kvæði, rýst þú upp barak og leiðburt bandingja þína, Abinóams sonur, þá fóru ofan leifar líður drottinn steig ofan mér til hjálpar meðal hetjanna. Frá Efraim fóru þér ofan í dalinn. Á eftir þér Benjamín meðal liðsflokka þinna. Frá Makir fóru þér ofan leðtogar og frá Sebulon þeir er báru liðstjórastafin. Og fyrri þeirnir í ísakar með debóru Og eins og Ísakar, svo og Barak, hann stefti sér á hæla honum ofan í dalinn. Við Rúbins læki voru miklar ráðagerðir. Hvísast þú milli fjárgyfinganna og hlustaðir á pípublástur hjarðmannanna? Við Rúbins læki voru miklar ráðagerðir. Gíli að ráða hér kyrru fyrir hinum egin, jórdanar og dan, hvers vegna dvaldi hann við skipin. Asser satt kyrr við sjávaströndina og helt kyrru fyrir við víkur sínar. Sebulon er líður sem hætti lífi sínu í dauðan og naftalí á hæðum landsins. Konungar komu og börðust, þá börðust konungar kanans. Vi tanak hjá mekiðt og vötnum. silfur fengu þeir ekkert að herfangi, af himni börðust stjörnurnar á brautum sínum, börðust þær við sísera Kísson lækur skólaði þeim burt orustu lækurinn lækur Kísson Gakk fram sál mín öfluglega og þá hlumdu hóvar hestanna af reyðinni reyð kappanna Börfið meðrós sagði engil drottins já börfið íbúum hennar af því að þeir komu ekki drottni til hjálpar drottni til hjálpar meðal hetjanna blessuð framur öllum konum veri jæl kona hebers kenita, framur öllum konum í tjaldi veri hún blessuð vatn bað hann um mjörk gaf hún í skrautlegri skál rétti hún honum rjóma hún rétti út hönnsína eftir hallum hægru hönnsína eftir smíðahamrinum og sló Sísera, mölvaði haus hans, löst sundur þunnvanga hans og klöif innur. Hann hnjæ fyrir fætur henni, fjall út af og láðar. Hann hnjæ fyrir fætur henni, fjall út af þar sem hann hnjæ nýður, þar láð hann dauður. Útum gluggan, skýmar og kallar móður Sísera út um grindurnar. Hvísengar vagnir hans hvað tefur ferð herfagna hans hinnar vítrustu af hefðarafrúm hennar svara henni já sjálf hefur hún upp fyrir sér orðherra efa lust hafa þeir fengið herfang og verða skipta því eina ambátt, tvær ambáttir á mann lít klæði handa sísera að herfangi lít klæði glít ofinn að herfangi lít tvo glitofna dúka um háls mér svo farist allur óvinnir þínir drottin en þeir sem hann elska eru sem sólar uppkoman í ljóma sínum. Var nú fríður í landi í fjörutjú ár Sjötti kabli Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins og þá gaf drottin þá í hendur mítíans í sjö ár og Mídían var Ísæl yfirsterkari. Gjörðu Ísælsmenn sér þá fylsni í fjöllum uppi, hella og výji fyrir Mídían. Og þegar Ísæl sáði komi Mídían í þar, amalekítar og östurbyggjar og fóru í móti honum. Og þeir settu herbúðu sínar gegn Ísælsmönnum og eittu gróðri landsins allaleg til Gaza og stildu enga lífsbjörg eftir í Ísæl Ekki heldur sauði, nöyt eða astna. Þeir fóru norður þángað með kvikfinarsinn og tjöldsinn. Komslíkur aragrúi af þeim sem engi sprettur væri. Varð engri tölukomið á þá úlvalda þeirra og brutust þeir inn í landið til að eða það. Var Ísæl þá mjög þjakaður af völdum midians og Ísælsmenn hrópuðu til drottins. Og er Ísælsmenn hrópuðu til drottins undan mítján Þá sendi drottinn spáman til Ísæðars og hann sagði við þá Svo segir drottinn Ísæðars guð Ég leiti yður út af Ekiptalandi og ferði yður út úr þræðahúsinu og ég frelsaði yður úr höndum Ekipta og úr höndum allra þeirra er yður kúðu og ég stökti þeim burt undan yður og gaf yður land þeirra og ég sagði við yður Ég er drottinn guðiðar Þér skurðu ekki óttast Guði Amorítana í hverra landi þér búið, en þér hlýttuð ekki minni röddum. Þá kom engil dróttins og settist undir eikina í ofra er átti Jóas Abyseriti en Gideon sonur hans var að þreskja hveiti í víndröng hve, til að forða því undan mítjan. Og engil dróttins byrtist honum og sagði við hann, dróttin er með þér hrösta hetja. Þá sagði Gídjón við hann, Æ, herra minn, ef dróttin er með oss, hví hefur þá allt þetta oss að hendi bórið, og hvar eru öll dásandar verk hans, þau eru feðurvorir hafa skipt oss frá segjandi, já, dróttin leiddi oss út af Egiptalandi, en nú hefur dróttin hafnað oss og gefið oss í hendur míti hans. Þá snýjar í dróttin sér til hans og mælti, Þar af stað í þessum styrkleika og þú mynd frelsa Ísæl úr höndum ídjáns. Það er ég sem sendi þig. Gídjón svaraði honum. Æ herra, hvernig á ég að frelsa Ísæl? Sjá minn ættleikurinn, auðmasti ættleikurinn í manasi og ég er lítil módlegastur í minni ætt. Þá sagði drottin við þann. Ég muni vera með þér og þú mun sigra míti sem einn maður væri. Gíti og svaraði honum, hef ég fundið í augum þínum, þá gjör mér ták þess að það sér þú er við talar. Far ekki hérðan burt, fyrir ég kem aftur til þín og færi hingað út fórnagjó mína og set hana fram fyrir þig. Og drottinn sagði, ég mun býða hér þá til þú kemur aftur. Þá fór Gídjón og tilrætti hafyrkið og ósýðar kökur úr einni efum jöls. Lagði hann kjötið í körfu og let súpuna í krukku og komið þetta út til hans undir eikina og bar það fram. En engil Guð sagði við hann, tak þú kjötið og ósýrðu kökunnar og legg það á klett þennan og hell súpunni yfir. Hann gjörði svo, engil dróttins rétti þá út stað þann sem hann aði hendi og snart kjötið og ósýrðu kökurnar með stafs endanum. Kom þá eldur upp úr klettinum og eitt í kjötinu og ósýrðu kökunum, en engildróttins hvarf sjónum hans. Þá sá gítjóan að það hefði verið engildróttins, og gítjóan sagði, Vei, drottin Guð, því að ég hefði séð engildróttins auðliti til auðlitis. Og drottin sagði við hann, Friður sem með þér óttast ekki, þú mynd ekki degja Gídjón reisti drottni þar og nefndi það drottinn er friður stendur það enn í dag í ofra abisir rítana Þessa sömu nótt sagði drottinn við hann takk uxa föður þins og annan uxa, sjövetra gamlan og brjót, bals alltari föður þins og högg þú upp aðsýruna sem hjá er reis því næst drottni guðið þínu vandal alltari efst upp á vorg þessari taksíðan annan uksan og ber fram brennifórn ásamt viðinum úr Asjariunni er þú hekkur upp þá tók Gideon tíu menn af sveinum sínum og gjörði svo sem drottinn hafi sagt honum en með því að hann ótaðist að hann myndi eigi geta gjörð þetta að degi til fyrir ættmennum sínum og borgarmönnum þá jörði hann það um nótt en er borgarmenn rísu árla morgunin eftir þá var bals alltaf í brotið og höggin upp aséran sem hjá því var og öðrum uksanum hafði verið fornað á nýreista alltarinu þá sögðu þeir hver við annan hver hefur gjörð þetta og þeir rannsökuðu og leituðu og sögðu Gídjón Jóhasson hefur gjörð þetta þá sögðu borgarmenn við Jóhass sel fram son þinn og skal hann deyja því að hann hefur brotið balsalltari og höggvið upp asiruna sem hjá því var en Jóas sagði við allar þá sem hjá honum stóðu Ætli því að taka upp mál fyrir ball eða ætli því að fara að hjálpa honum hvers á sem tekur upp mál fyrir hann skal lífitína áður næsti dagur rennur upp ef hann er guð Þá sæki hann sjálfur mál sitt úr því að alltari hans hefur verið brotið. Uffrá þeirri stundu var Gídjó nefndur Éróbal að því að sögðu Bal sækið mál á hendur honum fyrir því að hann bröyt alltari hans. Nú hefðu allir Mídíanýtar, Amalíkýtar og Östurbyggjar safna saman. Fóru þeir yfir um Jórdan og settu herbúðu sínar á Jesrel sléttu. En andi drottins komi við Gideon og þekti hann lúðurinn og abisirítar söfnuðu saman til fylgðar við hann. Hann sendi og sendi bóða út um allan manasi, safnaðist hann og til fylgðar við hann. Hann sendi og sendi bóða til Assers, Sebulons og Naftali, fóruð þeir og til fylgðar við hann. Þá sagði Gídjón við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísæl fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt, sjá þá legg ég ullareifi út á lávan. Ef döggur á reifinu einu en jörð öll er þurr, þá veit ég að þú mynd frelsa Ísæl fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt. Og það var svo. Morgun eftir reis hann árla og kreisti reifið og vatn þá dögg úr reifinu. Fulla skál af vatnið. En Gideon sagði við Guð, láti ég reyði þín að upptendrast þó að ég tali enn aðeins í þetta sinn. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gjöra tilraun með reyfið, skal nú reyfið eitt fyrt vera en jörð öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu, var reyfið eitt hurt en jörðin var öll vot af dögg. Sjöndi kafli Nú tók Éróbal þaði Gídjón sig árla upp og allt liðið er með honum var og settu þér herbúðu sínar hjá Harald Lind. en herbúður mítjáns voru fyrir norðan hann hinnu megin við Móri hæð þar á slettunni. Dróttin sagði við Gídjón liðið er ofmarð sem með þér er til þess að ég vil í gefa mítján í hendur þeirra eðla kynni Ísæla hróka stuð gegn mér og segja min eigin hönd hefur frelsa mig kalla því nú í eiru fólksins og seg hver sem hreddur er og hugdeigur snúur við og fari aftur frá gílega fjalli þá sneru aftur 22000 af líðinu en 10000 urðu eftir þá sá við drottinn við gíðjon enn er lífið og mart leið þú þá ofan til vatssins og mun ye reina þá þar fyrir þig Sá sem ég segi um við þig, þessi skal með þér fara, hann skal með þér fara. En hver er ég segi um við þig, þessi skal ekki með þér fara, hann skal ekki fara. Letti Gídjón þá líðið niður til vatnsins og dróttins að við Gídjón. Öllum þeim sem lepja vatnið með tungu sinni eins og hundargjöra, skal þú skipa sér og sömuleiðis öllum þeim sem krúpa á knið til þess að drekka og lófa sínum eða þeir færa upp að munni sér. En þeir sem löftu vatnið voru 300 að tölu en allt hitt liðið kraup á knið til þess að drekka vatnið. Þá sagði drottinn við Gídjón Með þeim 300 manna sem lapið hafa, mun ég frelsa yður og gefa mítið hann í hendur þínar en allt hitt liðið skal fara hver heim til sín. Þá tókuð þeir til sín veganestir liðsins og lúrað þeirra, en alla aðra Ísraelsmenn let hann burt fara hvern til síns heimkynnis og hjælt aðeins 300 manna eftir, og herbúður midians voru fyrir neðan hann á sléttunni. Hina sömu nótt saði drottinn við Gídion. Rís þú upp og far ofan í herbúðurnar, því að ég hef gefið þær í þínar hendur en ef þú er þrættur við að fara ofanþangað þá far þú með Púra sveinþinn til herrbúðuna og hlustaðu á hvað þeir segja með þá hugur þinn styrkja svo að þú fer ofan í herrbúðunar þá fór hann og Púra sveinn hans til ystu herrmannana sem voru í herrbúðunum Mídíanýtar Amalekýtar og allur östurbyggjar hafðu reyst herrbúðir á stettunni sem engis brettur að fjölda til og úlvaldar þeirra voru ótaljandi sem sandur á sjávastrandu að fjölda til þegar Gideon kom þangað var maður nokkur að segja félaga sínum draum með þessum orðum sjá mig dreymdi draum og þótti mér byggbröðskaka velta sér að herrbúðum midians og komst hún allaleiða tjaldinu og rakst á þa svo það fjöld og koll velti því svo að tjaldið lág flatt Þá svaraði hinn Þetta er ekkert annað en sverð Ísraelítans Gídjóns Jóhasonar Guð hefur gefið mítjan og allar herbúðnar í hendur hans Er Gídjón hefði hirt frá sjónum draumin og ráningu hans fjall hann fram og tilbað Sneri hann síðan aftur til herbúða Ísrael svo sagði Rísið upp því að drottinn hefur gefið herrbúður mítíans í eðar hendur. Þá skipti hann þeim í 300 manna í þrjá flokka og fekk þeim öllum lúra í hönd og tómar krúsir og blís í krúsunum. Og hann sagði við þá, lítið á mig og gjöri sem ég, þegar ég kem að út í aðri herrbúðana þá gjöri þeins og ég gjöri. Þegar ég því þeit til lúðurinn og allir þeir sem með mér eru, þá skulu þér líka þeita lúðranna kringum allar herbúðunnar og segja sverð dróttins og Gídjóns. Gídjón og það hundra manna er með honum var komu að út í aðri herbúðanna í byrjun mið varð tíðarinnar. Var þá einmitt nýbúð að setja verðina, þá þeyttu þeir lúðranna og bröð tusundur krúsinnar sem þeir báru í höndum sér. Þeyttun og flokkarnir þrýr lúrana og brötu krúsinnar tóku blísin í vinstri hönn sér og lúrana í hæri hönn sér til þess að þeyta þá og eftu sverð dróttins og gítjóns. Stóðu þeir kyrfir hver á sínum stað umhverfis herbúðunar en í herbúðunum komst allt í uppnám og flýðu menn nú með opi miklu og er þeir þeyttu 300 lúrana þá beindi dróttin sverðum þeirra gegn þeirra eiginmönnum um allar herrbúðunnar og flýði allur herinn til bet sitta og leið til sérja að árbakkanum með abel með hóla hjá tappat. Nú voru kallaði saman Ísæðismenn og Naftali, Asser og öllu Manasse og þeir veittu mítján eftirför. Gídjón hafði og sent sendi menn um öll Efraim og láti segja farið ofan í móti mítján og varnið þeim yfirferðar yfir árnar, allt til beð bara og yfir jórdan. Þá var öllum efra í saman og þeir vörnuðu þeim yfirferðar yfir árnar, allt til beð bara og yfir jórdan. Og þeir hann tóku tvo höfvingja mítjánýta, þá Óröp og Sepp og drápu Óröp hjá Óröpskletti en Sepp drápuð þeir hjá Sepps vínþröng. Síðan veittu þeir mítjónítum eftir för. En höfuðin af Óröp og Sepp færðu þeir Gídjón hinum egin Jórdanar. Áttundi kafli Efraimítar sögðu við Gídjón. Hví gjörðir þú ást þetta að kalla og segji? Heldur hefur þú farið einn til þess að berjast við mítjónítar og, og þeir þráttuðu ákaflega við hann. Þá sagði hann við þá Hvað hef ég nú gjort í samanbyrði við yður? Er ekki eftirtýningur Efraíms betri en vinnberjatekja Abisesis? Í yðar hendur hefur Guð gefið höfvingja mítjans þá órep og sepp. Hvað hef ég megnað að gera í samanbyrði við yður? Og er hann að þetta mælt sefaðist reyði þeirra við hann? Gídjón kom að Jórdan og fór yfir hana með 300 manna er með honum voru en þeir voru þreyttur orðnir á að reyka flóttan. Og hann sagði við Súkkótt búa gefi líðinu sem fylgjur mér bröðhleifa því að þeir eru þreyttur orðnir þar við ég er að elta þá Seba og Salmúna mít í hans konunga. En höfðingjarnir í Súkkótt sögu eru þeir Seba og Salmúna þegar gengir þér svo í greipar að verð mig um gefa her þínum brauð. Þá sagði Gideon, sé það svo, þegar drottinn gefur sepa og salmúna í mínar hendur, þá skal ég frekskja holdiðar með þyrnum eyði og með þýslun. Þaðan fór hann til Penuel og mælti við þá og sömu leið, en Penuel búar svörðu honum hinu sama og Súkkot búar höfðu svarar. Þá sagði hann og við Penuel búa á þessa leið, Þegar ég kem aftur heilu og höldnu mun ég brjóta nýður kastara þennan. Þeir Seba og Salmuna voru í karkór og herli þeirra með þeim um 15.000 manna, allir þeir er eftir voru af öllum herr östurbyggja en 120.000 vopnara manna voru farnar. Fór gíti honum út fyrir östa Nóba og Jókbeba og reðst á herbúðurnar þá er herinn uggvi eigi að sér. Þeir Seba og Salmuna fríðu en hann eldi þá og tók höndum báða mítíans konungana Seba og Salmuna og tvístraði öllum hernum. Eftir það snjari gíti hún Jóhason aftur úr leiðangrunum hjá heristíknum og hann tók höndum svein nokkurt frá súkkotbúum og hvatti hann sagna og sveinninn skrifaði upp fyrir hann höfðingjana í súkkótt og öldungana sjötíu og sjö manns og er hann kom til súkkótt búa sagði hann hér eru nú þeir seba og salmúna er þeir hættuð mig fyrir og sögðuð eru þeir seba og salmúna þegar gegni svo í greipar þeir að þér megum gefað þreyttu mönnum þínum brauð og hann tók öldunga borgarinnar og þyrna eðimerkurinnar og þisla og let kenna á þeim og hann braut nýður kastalan í penuel og drap borgarbúa Síðan sagði hann við Seba og Salmuna Hvernig voru þeir menn í hátt er, er þið draupu hjá Stabor Þeir sögðu Þeir voru alveg eins og þú voru þeir allir slíkir ásýndum sem væru þeir konung sínir Þá sagði hann Þeir hafa verið bræður mínir sínir móður mínar svo sannlega sem drottin lifir ef þið hefur gefið þeim líf myndi ég ekki hafa drepið ykkur þína sagði hann við jætir frumgjættin son far þú til og drep þá en sveinninn brá ekki sverði sínu því að hann bar ekki hug til enda var hann ungur að aldri en þegar sepa og salmónasögu far þú sjálfur til og vinn á okkur því að afl fylgir aldri manns fór þá Gideon til og draf þá Seba og Salmuna og tók Tinglin sem vorum hálsana á úrvöldum þeirra. Þá sögðu Ísæðismenn við Gideon, Drottna þú yfir oss bæði þú og sonur þinn og sonarssonur þinn því að þú hefur frelsað oss af hendi mídíans. En Gideon sagði við þá, Egin mun eð drottna yfir yður og egin mun sonur minn heldur drottna yfir yður. Drottin skal yfir yður drottna. Þá sagði Gídjón við þá, bónar viljið byggja yður, gefið mér allir erðnarhinga þá er þeir hafið fengið að herfangi, en Ísmælítar báru erðnarhinga að gulli. Þess vörðu, við erum viljum fúslega gefa þér þá, og þeir brettu skiktu út og köstuðu þángað hver og einn, erðnarhingum þeim er þeir hafið fengið að herfangi. En þingt þessara erðnarhinga gulli, Er hann beist hafi var eitt þúsund og sjö hundruðu siklar gutts fyrir utan tinglinn, ernarperlunar og purpuraklæðin sem mítíans konungar báru og fyrir utan festar þær sem vorum hálsana á úlvöldum þeirra. Og Gídjón gjörði út því hökul og reisti hann upp í borgsinni í ófra og allur Ísæjar tók þar fram hjá með honum og það var Gídjón og húsi hans á tál snurum. Þannig urðum Ídjanýtar að lúta í lægra handi fyrir Ísæðismönnum og máttu aldrei síðan höfuð hefja. Var nú friður í landi í 40 ár meðan Gídjón var á lífi. Því næst hélt Jérúbal Jóhasson heim til sín og bjó í sínu húsi. Gídjón átti 70 sonu sem útgengir voru af lendum hans því að hann átti margar konur og hjákona hans, svo sem hann átti í sýkem, fætti honum svo og hann nefndi hann Abimeleik. Gídjón Jóhasson dói í góðri elli og var grafin í gröf Jóhassar föðusins í ofra Abiseerítana. Enni Gídjón var dáin, tóku Ísæðsmenn enn af nýju framhjá með baðlum og gjörðu sáttmóla baðl að guði sínum. Og Ísæðismenn myndust ekki drottins guðsins sem hafði frelsa þá úr höndum allra óvinna þeirra hringin í kring og ekki auðsyndu þeir heldur kærleika húsi Jerubals Gideons fyrir alltir góða sem hann hafði gjörð til Ísæðel. Nýjundi kafli Abimeleik Jerubalsson fór til síkem til móðurbræðarsinna og talaði við þá og allt franglið móðurættarsinnar á þessa leið. Talið svo í eiru allra síkjambúa. Hort betra að sjötíu menn allir sínir Jérubals drottni yfir yður eða að einn maður drottni yfir yður. Minnist þess og að ég er yðarhóld og bein. Móðurbræður hans törðu öll þessi orð um hann í eiru síkjambúa svo að hugur þeirra neyðist að abímelik því að þeir sögðu hann er bróður voru. Þeir gáfu honum sjötíu sikla Silvurs úr musteri sáttmóla Bals og abímelik leigði fyrir það lausingja og óvendismenn og gjörðist fyrirliði þeirra. Því næst fór hann til hús föðursins í ofra og drap bræður sína sonu Jerubals sjötíu manns á einum steini. Jótam yngstisónur Jerubals varð einn eftir því að hann hafi þalið sig. En allir sík hefum búið að nú saman og allir þeir sem byggu í Sikheim kastala og fóru til og tóku abímeleik til konungs hjá Merkisteins eikinni sem er hjá Sikheim. Er Jónatan spurði þetta fór hann og nam staðar á tindi í Garstímsfjalls, hófu brössína, og mælti til þeirra. Heiðu mig, Sikheim búar, svo að guð heyri yður. Einu sinni fóru trena smilja konung sér til handa og þau sögðu við ólíutríð, verð konungur yfir oss. En ólíutríð sagði við þau, á ég að yfirgefa feiti mínar sem guð og menn virða mig fyrir og fara sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu tríðan við fíkjutríð, kom þú og verð þú konungur yfir oss. En fíkjutríð sagði við þau, á ég að yfirgefa sætleikminn og ágætan ávöxtminn og fara að sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu tríjan við vinnvíðinn. Kom þú og verð þú konungur yfir oss. En vinnvíðurinn sagði við þau á ég að yfirgefa vinnlögminn sem gledur bæði guð og menn og fara að sveima uppi yfir trjánum. Þá sögðu öll tríjan við þyrninn. Kom þú og verð konungur yfir oss. En þyrnirinn sagði við tríjan Ef það er alvara íðar að smyrja mig til konungs, þá komið og fáið yður stjól í skugga mínum. En ef svo er eigi, þá gangi eldur út frá þyrnunum og eigiði setrú strjánum á Líbanon. Nú hafið þér sínt reynskilni og einlægni í því að taka abímeleik til konungs og eftir hafið gjöld vel við Jeróbal og húsans og eftir hafið breytt við hann eins og hann hafið til unnið. Því að fyrir yður barðist fadur minn og stopnaði lífi sín í hættu og yður frelsaði hann úr höndu míti En þér hafið í dag risið uppi gegn húsi föður minns og drepið sonu hans sjötíu að tölu á einum steini og tekið abímeleg son ambáttar hans til konums yfir síkæmabúa af því að hann er bróðriðar. Ef þér hafið þið sínt éróbal og húsi hans hreinskinni og einlægni í dag, þá gleðjist yfir Abimeleik og hann gleðjist þá og yfir yður. En ef svo er eigi, þá gangi eldur út frá Abimeleik og eigiði síkæm búum og þeim sem búa í síkæm kastala og þá gangi eldur út frá síkæm búum og þeim sem búa í síkæm kastala og eigiði Abimeleik. Síðan laði Jótam að flóta og flýði burt og fór til ber. Þar settist hann að Til þess að vera óhultur fyrir Abimeleik bróður sínum. Abimeleik reðnum fyrir Ísæl í þrjú ár. Þá lit Guð sundur þykkis anda koma upp á milli Abimeleiks og Sikambúa svo að Sikambúa röfu tryggðir við Abimeleik. Til þess að henn kæmi fyrir nýðingsverkið á þeim 70 sonum í Erubals og að blóð þeirra kæmi yfir Abimeleik bróður þeirra sem drepið hafði þá og yfir síkambúa sem styrtöðu hann til að drepa bræður hans. Settu síkambúa þá menn í launstátt á móti honum, hæst á fjöllum uppi og rændu þeir alla þá erum vegin fóru framhjá þeim. Og Abimeleik var sagt frá því. Þá kom Gal, Ebetsson og bræður hans og heldu þeir inn í síkamb og síkambúa fengu tröst á honum. Þeir fóru út á Akurinn og lásu vínberinn í vingurðum sínum og tróðu þau og kjeldu hátíð. Fóru inn í musteri guðsins og átu og drukku og börvuðu Apímelik. Og Gal Ebettsson sagði, hver er Apímelik og hverjir erum við er í sikkem að við erum að lúta honum? Er hann ekki sonur Jerubals og Sebul höfusmaðar hans? Lútið því mönnum heimors föðu sikkems. En hví skildum við erum að lúta honum? Ég vildi að fólk þetta væri undir minni hendi. Þá skildi ég ekki vera lengi að reyfka Abimeleik burt og segja við Abimeleik auk hér herðinn og kom út. En Seabúl, höfðusmaður borgarinnar, spurði um aðli Gals, Ebetssonar, upptendraðist reyði hans og hann sendi menn á laun til Abimeleiks og létt segja honum, sjá, Gals, Ebetsson og bræður hans eru komni til síkæmd og æsa þeir borgina upp í móti þér. Takk þig því upp um nótt með liðið sem hjá þeir er, og leggstu í laun sátur úti á víðavangi, og að morgni, þegar sólin rennur upp, þá skalt þú vera árla á fótum og ráðast á borgina. Þá mun hann og liðið sem með honum er fara út í móti þér, og skalt þú þá með hann fara svo sem þú farið þæri át. Þá tók Abimeleks sig upp um með allt líði sem hjá honum var og þeir lögðust í launsátt í fjórum flokkum móti sýkjem. Og er Gal Ebetsson kom út og nam staðar fyrir utan borgarlýðið þá spratt Abimeleks upp úr launsáttinni og líðið sem með honum var. Og Gal sá líðið og sagði við Sebul sjá, þarna kemur fólk ofan af fjöllunum. En Sebul sagði við hann Þú sérf skuggann í fjöllunum og að þær menn vera. En Gal hælt áfram að mæla og sagði Sjá þarna kemur fólk ofan af háhæðinni og einn hópur kemur frá veginum að spásagna eikinni. Þá mælti Sebul við hann. Hvar eru nú stóririð þín, er þú sagðir. Hver er abímelik að við erum að lúta honum? Er þetta ekki líðið sem þú fyrirleist? Láttu nú sjá, far út og berst við það. For gal þá fyrir síkheimbúum og barðist við Abimeleik. En Abimeleik sókti svo hart að honum að hann flýði fyrir honum og var þar mannfald mikið allt að borga hlýðinu. Eftir það valdist Abimeleik í Arúma en Sebul rak gal og bræður hans burt svo að þeir fengu ekki að búa í síkheim. En daginn eftir for fólkið út á Akurinn og menn sögðu Abimeleik frá því og tók hann liðsitt og skipti því í þrjá sveitir og lagist í launnsátt út á víðavongi og er hann sá fólki koma út úr borginni, rést hann á það og vann sígur á því. Abimeleik sjálfur og sveitin sem með honum var þusti fram og nam staðar fyrir borgallíðinu en báðar hina sveitinar gjörðu áhlaup á alla þá sem úti á víðavongi voru og innu sígur á þeim. Þínast herjaði apímelik á borgina allan þann dag og vannborgina og drap fólkið sem í henni var, bröyt síðan niður borgina og stráði yfir hana salti. Er allir þeir menn sem byggu í síkheimkastala herðu þetta, gengu þeir inn í hvelvinguna í musteri sáttmála guðs og er apímelik var sagt frá því að allir menn í síkheimkastala hefðu safnast saman Þá fór Abímelik upp á Salmónfjall með allt lífi sem hjá honum var. Og Abímelik tók öx í hönd og hjó af trján grein hóf og loft og lagði á herfa sér og sagði við lífið sem með honum var: Gjöru nú sem skjótast, slíkt sama er þér sáum mig gjöra. Þá hjó og allt fólkið hver sína grein og fylgdu þér Abímelik og báru að hvelvingunni og lögðu síðan eld að hvelvingunni yfir þeim svo að allir menni síkæm kastara dóu hér um bíl eitt þúsund karla og hvenna. Síðan fór aðbímeleik til tepis og settist um tepis og vann hana, en í miðri borginni var sterkur törn. Þángað flýðu allir menn og konur, já, allir borgar búar. Lókuðu þeir sig þar inni og stígu síðan upp á þakið á tördinum. Þá kom Apímelik að turðinum og gjörði áhlaup á hann. En er hann gekka dyrum turðsins til þess að eldi eldi hann, þá kastaði kona ein, efri, kvarnastein í höfuð Apímelik og mölvaði sundur hauskúpuna. Þá kallaði hann sem skjótast til skjálfsvennsins og mælti við hann, bregð sverði þínu og deymið, svo að eigi verði ummiðsagt kona drap hann. Þá lagði sveinn hans hann í gegn og var það hans bani. En er Ísraelsmenn sáu að Abimeleik var döður, fóru þeir hver heim til sín. Þannig allt Guð ílsku Abimeleiks, þá er hann hafði í frammihaft við föðusinn er hann draf 70 bræðu sína og Guð let alla ílsku síkambúa koma þeim í koll, að rættist hannig á þeim formæling jótams í erúbal svonar. Tíundi kabli Eftir Abimeleik reysi upp Tóla Púason, Dótósonar, maður af Ísakar, til að frelsa Ísrael. Hann bjó í Samir á Efraðinfjöldum og var hann dómari í Ísrael í 23 ár. Síðan andaðist hann og var grafin í Samir. Eftir hann reysi upp Jægir Gileavíti og var dómari í Ísrael í 22 ár, hann, hann átti 30 sonu sem riðu á 30 össnufólum, Þeir áttu þrjátíu borgir. Eru þær kallar Jæðstorp allt fram á þennan dag. Þær liggja í Gíliadlandi. Síðan andaðist jaír og var grafin í Kamón. Ísæðismann gjörðu ennanýju það sem yllt var í augum drottins og dyrkuðu Bala og Astördur, Guði Arams, Guði Sýtonar, Guði Móaps, Guði Ammoníta og Guði Fýlista og yfirgáfu drottin og dyrkuðu hann ekki. Þá upp tendraðist reyði dróttins gegn Ísrael og hann seldi þá í hendur fýlistum og í hendur Ammonítum. Og þeir þjáðu og þjökkuðu Ísraelsmenn það ár. Í átján ár þjökkuðu þeir alla Ísraelsmenn sem byggu hinum megin Jórdanar í landi Amorita þá er þeir byggu í Gilead. Ennfremur fóru Ammonítar yfir Jórdan til þess að herja Einnig og Júta, Benjamín og Efraíms hús svo að Ísæl komst í miklar að nöðir. Þá rópuðu Ísælsmenn til dróttins og sögðu, við höfum syngað móti þér, því að höfum yfirgefið guðvort og dyrkað bala. En dróttins sagði við Ísælsmenn, hafa ekki ekiptar, amorítar, ammonítar, fýlistar, sítoningar, amalikítar og mítíanítar kúaðiður. Þá rópuðu þér til mín og ég frelsaði yfir úr höndum þeirra, En þér hafið yfirgefið mig og dyrkað aðra guði. Fyrir því vil ég eigi framar hjálpa yfir. Farið og hrópið til guða er þeir hafið kjörið. Hjálpið þeirriður þegar þér þeir er því nauðum. Þá sögðu Ísars menn við drottin. Björn höfum syngað. Gjör við ás rétt sem þér líkar. Frelsa ás aðins í dag. Síðan köstuðu þér burt frá sér útlendu guðunum og dyrkuðu drottin erði hann þá illa einn Ísraels. Þá var Ammonítum stemt saman og settu þér herbúðu sínar í Gilead og Ísraelsmenn söpnuðu saman og settu herbúðu sínar í mispa en líðurinn höfingjarnir í Gilead sögðu hverfið annan hverið sá maður er fyrstur vill hefja ófríð við Ammoníta. Hann skal vera höfingi yfir öllum Gilead búun. Eðlisti kabli Jefta, gíleðavíti, var kappi mikill, en hann var skækjusón. Gíleð hefði getur Jefta og er kona gíleðas fætti honum sonu og sinir þeir að uksu upp, þá rákuð þeir Jefta burt og sögðu við hann, eigi skal þú taka arf í ættvori því að þú ert sonur annarar konum. Þá flýði Jefta burt frá bræðrum sínum og setti staði í landinu tóp þá söpnuðist til Jefta, laund, syngjar og fylgdu þeir honum. Nokkrum tíma eftir þetta hófu Ammoníitar herðnað á hendur Ísrael. Ennir Ammoníitar herjuð á Ísrael, lögðu öldungarnir í gíliðað af stað til þess að sængja Jefta í landi tóp. Og þess sögðu við Jefta, kom þú og verð þú fyrirliði vor og munum við erbæðast við Ammoníta. Jefta sagði öldungarnir í gíliðað. Hafið þér ekki lagt hattur mig og rekið mig burt og rættminni. Hví komið þér þá nú til mín, þá er þér erðið nöðum standir. Öldungarnir í gíliðað sjöðu við jefta. Fyrir því eru við nú afturkomni til þín og ef þú fer með ós og berst við ammoníta, þá skal þú vera höfingi vor, allara þeirra er búa í gíliðað. Þá sæði jefta við öldungarnir í gíliðað. Ef þér sækið mig, til þess að berjast við Ammonita og drottinn gefur þá á mitt vald, þá vil ég vera höfingið yfir yður. Þá sögðu öldungarnir í Gilead við Jefta, drottinn verið hernarvottur að tali voru og hegni oss ef við gjörum eigi það sem þú hefur mælt. Og Jefta fór við öldungunum í Gilead og líðurinn tók hann til höfingja yfir sig og fyrir líða. Og Jefta talaði öll orð sín frammi fyrir drottni í mispa. Þá gjörði Jefta sendi menna fund konús Ammonita og létt segja honum Hvað er þér á höndum við mig ef þú hefur farið á móti mér til þessa að herja á landmitt Konungur Ammonita svaraði sendi mennum Jefta Ísrael lægði undir sig landmýtt þá er hann fór af eikiptalandi frá Arnon til Jabbokk og að jordan Skýla þú því nú aftur með góðu. Jefta gjörði enn menna fund Ammonita konús og létt segja honum Svo segir ég efta Ísrael lagum við ekki undir sig Móapsland ný land Ammonita því að þegar þeir fóru af Ekittalandi og Ísrael hafi farið um einu mörkina að Sef hafi og var komin til kates þá gjörði Ísrael á fund Edom konungs og lét segja honum Leif mér að fara um land þitt en Edoms konungur dauf herfist við þá þá sendi hann ótt til Móap konungs en hann vildi ekki Hjælt Ísæðan og kyrru fyrir í Katis. Hjælt síðan áfram um eyðimörkina og fór í bug kringum Edómsland og Móapsland og kom östan að Móapslandi og setti búðu sínar hinum egin Arnon. En inn fyrir landamýri Móaps komi þeir ekki því að Arnon ræður landamæru Móaps. Þá gjörði Ísæðal sendi minn á fund Sihós, Amorita Konús, Konús í Hesbón og Ísæðal liðt segja honum. Leifos að fara um landið þá sem ferðinni er heitið. En Síhón treysti eigi Ísæl svo að hann vildi leifa honum að fara um land sitt, hendur sapnaði Sihon öllu liði sínu og settu þér herbúði sínar í Assa. Og hann barðist við Ísæl. En rottin Ísæls guð gaf Síhón og allt hans lið í hendur Ísæls svo að þeir unnu sigur á þeim og lagði Ísæl undir sig allt land Amorita er byggðu það land. Lögðu þeir þannig undir sig allt land Amorita frá Arnon að Japgokk og frá eyðimörkinni að Jórdan. Drottin Guð Ísæls hefur því stökt Amorítum burt undan líðsínum Ísæl og nú allar þú að taka land hans til egnar. Hvort tekur þú ekki til egnar það sem Kamós Guð þinn gefur þér til egnar? Svo tökum við ráð til egnar land allra þeirra sem drottin Guð voru stökkur burt undan oss og hort mun þú vera nokkuru betri en Balak Sipporsson konungur í Móab átti hann í deilum við Ísæl eða fór hann með hernað á hendur þeim þar sem Ísæl hefur búið í Hesbón og smáborgunum er aðlíkja og í Aroer og smáborgunum er að aðlíkja og í öllum borgunum sem líkja með fram Arnon báðumegin í 300 ár Hvers vegna hafið þér þá ekki náð þeim aftur allan þennan tíma? Ég hef ekki gjörð þér neitt megin, en þú beitir mér ánglæti, er þú herjar á mig, dróttinn, dómarinn dæmi í dag, milli Ísæðarsmanna og Ammoníta. En konungur Ammoníta sýtti ekki orðunum Jefta, teimir hann litt færa honum. Þá kom andi dróttinn segir Jefta og hann fór um Gilead og Manasi og hann fór til mispi í Gilead, og frá misbi í gílega fór hann í móti Ammonítum. Og ég efta drottni heit og sagði Ef þú gemur Ammoníta í hendur því mér, þá skal sáir fyrstur gengur út ur dyrum húsmins í móti mér eða ég sný aftur heil og höldnum frá Ammonítum, heyra drottni og skal ég forna honum að brenni forn. Síðan fór ég efta í móti Ammonítum til þess að berja stríð þá og drottin gaf þá í hendur honum. Hann vann mjög mikið sígur á þeim frá Aróer allaleg til minnít, tuttugu borgir og til apil keramím, þannig vorðu ammónítar að lúta í lægrahaldi fyrir Ísars mönnum. En ég efta kom heim til húsins í mispa. Sjá, þá gekk dóttur hans út í móti honum með bumbum og dansi. Hún var enga barn hans. Hann átti engan son nýð dóttur nema hana. Og er hann sá hana, reyf hann klæði sín og sagði Æ, doktur mín, mjög beygir þú mig nú. Sjálf þú mér nú sárustum trega. Ég hef upp lokið munni mínum gagva drottni og ég get ekki tekið það aftur. En hún sagði við hann Fadur minn, ef þú hefur lokið upp munni þínum gagva drottni þá gjörð þú við mig eins og framgengið er að munni þínum fyrst róttinn hefur látið því koma fram hemdum á óvinnum þínum amonítum. Og enn sagði hún við föðu sinn, djör þetta fyrir mig. Láðið mig fá tveggja mánada frest, svo ég geti farið hér ofan í fjöllin og grátið þar með stall sístrum mínum að ég verð að deyja ung mær. Hann sagði, far þú og let hana burt fara í tvo mánuði. Fór hún þá burt með stall sístrum sínum og greið það á fjöllunum að hún var að deyja ung mær en að tveim mánuðum liðnum snýr hún aftur til föður síns og hann gjörði við hana samkvæmt heiti því er hann hafi unnið en hún hafi aldrei karlmann kennt og var það síður í Ísrael Áfra ári fara Ísrael stætur að lofsingja dóttur Jefta Gileadita fjóra daga á ári hverju Tólti kabli Efraíms mönnum var stemt saman. Þeir hérðu í norður og sögðu við Jefta Hví hefur þú farið að berjast við Ammoníta og ægji Hottos þér til fylgdar. Nú munum við rekja eld í hús þitt yfir þér. Þá sagði Jefta við þá Ég og þjóð mín áttum í miklum deilum við Ammoníta. Beittist ég þá liðsjá leys, yður að þér hjálpuði mér ekki úr höndum þeirra. Og er ég sá að þér ætliðu ekki að hjálpa mér, þá lagði ég lífmitt í hættu og fór í móti ammonítum og drottinn gaf þá í hendur mér. Hvers vegna komið þér þá í dag til mín, til þess að berjast því mig? Og ég efta saman öllum mönnum í gíliðað og barðist við Efraimýta og unnu gíliðas menn sígur á Efraimýtum. Því að Efraimýtar höfðu sagt, þér eruð flóktamenn frá Efraimýn. Gíleað liggur mitt í Efraim, mitt í Manasi. Gíleað í þar settust um yfir til Efraim. Og þegar fróttamaður úr Efraim sagði, Leif mér yfirum, þá sögðu gíleaðsmenn við hann, Ertu Efraim í tí? Ef hann svaraði nei, þá sögðu þeir við hann, Segðu Sibbolett, og Ef hann þá sagði Sibbolett og getti þess eigi að bera það rétt fram, þá greipu þeir hann og drápu hann við jórdan vöðin. Fjallu þá í það mynd af Efraim 42.000. Jefta var dómari í Ísrael í sex ár, síðan andaðist Jefta gíljavíti og var grafin í einni af gíljavítið sporgum. Eftir Jefta var Ípsan frá Betliheim dómari í Ísrael. Hann átti þrjáttíu sonu og þrjáttíu dætur gifti hann burt frá sér og þrjá konur færði hann sonum sínum annar staðar að. Hann var dómari í Ísrael í sjö ár. Síðan andaðist Ípsan og var grafin í Betlihem. Eftir hann var Elón Sebuloniti dómari í Ísrael. Hann var dómari í Ísrael í tíu ár. Síðan andaðist Elón Sebuloniti og var grafin í Ajalón í Sebulonlandi. Eftir hann var Abdón Hiljélson Píratóníti dómari í Ísraeli hann ótti 40 sonu og 30 sonasonu sem réðu 70 ásnufólum. Hann var dómari í Ísraeli í 8 árr. Síðan andaðist Abdón Hiljélson Píratóníti og var grafinn í Píratón í Efraímlandi á Amalekíta fjöllum. 13. kaflinn Ísæðarsmenn gjörðu enna nýju það sem illt var í augum drottins, þá gaf drottin þá í hendur fýlistum í fjörutíu ár. Maður er nefndur Manóa. Hann var frá Sória af ætt Daníta. Kona hans var óbyrja og hafði eigi barn aðið. Engil drottins byrðist konunni og sagði við hana. Sjá, þú ert óbyrja og hefur eigi barn aðið, en þú mynd þungu verða og svo hann og hann nú gætur á þér drekkvort í vín í áfengand rík, og et ekkert óreint. Því sjá, þú mynd þungu verða og ala og skal ragnýfur ekki koma í höfuð hans því að sveitnin skal vera guði helgadur af frá móðurlífi og hann mun byrja að frelsa Ísrael af hendi fýleista. Þá fór konan og sagði við mannsinn á þessa leið. Guðsmadur nokkur kom til mín og var hann ásýndum sem engill guðs Ægilegur mjög, en ég spurði hann ekki hvaðan hann væri og napsitt sagði hann mér ekki. Hann sagði við mig, sjá, þú mynd þungu verða og svo ala aða. Drekk þú hort vín, hann ég áfengar og eðt ekkert órengt því að sveinninn skal vera guði helgaður allt frá móðurlífi til dauða dags. Þá bað mann á að og sagði, Æ herra, lát guðsmanni sem þú sendir koma til okkar aftur svo að hann megi kenn okkur, Hvernig við eigum að fara með sveinin sem fæðast á? Guð herfi bæinn Manóa og engil Guðs kom til, til konunar aftur var hún þá stödd út á víðavangi og maður hennar Manóa ekki hjá henni. Þá hljóf konan sem skjóntast og sagði manni sinum frá og mælti við hann sjá maðurinn sem til minn kom daginn hefur byrts mér. Þá reis Manóa upp og fór á eftir konu sinni Og hann kom til mannsins og sagði við hann, er þú maðurinn sem talaði við konuna? Hann svaraði, já. Þá sagði Manúa, ef það kemur fram sem þú hefur sagt og hvernig á ég þá að fara með sveinin og hvað á hann að gjöra? Engi drottinn sagði við Manúa, konan skal forðast allt það sem ég hef sagt henni, hún skal ekki er eta eita, er að vínmiði kemur, ekki drekka vín í áfengandrykk. Og ekkert óhreint er það. Hún skal gæta alls þessa sem ég hef bóðið henni. Þá sagði Manóa við engil dróttins. Leif okkur að tefja því stundarkorn svo að þið getum matbúið handa þér hafur kýð. En engil dróttin sagði við Manóa, þó að þú fáum við til að tefja, þá er teg samt ekki að mat þínum. En ef þú vilt tilreiða brenni fórn, þá fær þú hana dróttni, því að Manóa vissi ekki að það var engil dróttins. Þá sagði Manóa við Engildrottins Hvert er nafn þitt? Því að rættist orð þín munum við tigna þig. Engildrottins svarði honum Hvíspyrð þú um nafn mitt. Nafn mitt er undursamlegt. Þá tók Manóa geithafurinn og matfórnina og þarði það drottni á kletti einum Þá varð undur mikið að þeim Manóa og konu hans á sjáandi. Því að þegar Logan langði upp af altarinu til himins þá fór engil drottins upp í alltareslóganum og er þú Manúa og kona hans sáu það, fjallu þau fram á ásjónu sínar til jarðar. Eftir það byrtist engil drottins eigi framar Manúa og konu hans, þá sá Manúa að það hafði verið engil drottins. Manúa sagði við konu sína, vissulega munum við deyja því að við höfum séð guð. En kona hans svaraði honum, Ef drottinn hefði viljað deyða okkur, þá hefði hann eigi þegið brennifórn og matfórn af okkur, nýð látið okkur sjáum allt þetta, og þá hefði hann eigi nú látið okkur heyra slíka hluti. Og konan ólson og nefndi hann samson, og sveinninn óks upp og drottinn blessaði hann, og andi drottinn stók að knýja hann í herrbúðum dans, millum sórija og estaól. Fjórtándi kabli Samson fór niður til timna og sá konu eina þar í timna. Var hún eina dættur um fýlista. Síðan fór hann heim aftur og sagði föður sínum og móður frá þessu og mælti Ég hef sé konu eina í timna. Er hún eina dættur um fýlista? Tækið þið hana nú, mér til handa, að eigin konu. En faðir hans og móður sögðu við hann. Er þá engin kona með að dættra frænda þinna? og í öllu fólki mínu að þú þurfur að fara og taka þér konu af fýlistum sem eru óumskornir. Samson svaraði föðu sínum. Takana mér til handa því að hún geðjast auðum mínum. En fæðir hans og móðir vissu ekki að þetta var frá drottni og að hann leitaði færis við fýlistana. Um þær mundir drottnuðu fýlistar yfir Ísrael. Þá fóruð þú Samson og fæðir hans og móðir við til timna. Og er þau kom að þá kom ungdljón öskrandi í móti honum, þá kom andir drottins yfir hans og að hann sleita sundur eins og menn slíta í sundur hafirkýr og hann hafði þó ekki ert í hendinni. En eigi sagði hann föður sínum nið móðir frá því sem hann hafði gjörð. Síðan fór Samson ofan og talaði við konuna og hún geðjaðist augum hans. Eftir nokkuð tíma kom hann aftur að sækja hana. Vékan þá leið til þess að sjá döða ljónið og sjá bíflugur voru í ljóns hræinu og húnang og hann tók það í lóa sér, hélkt síðan áfram og átt og hann fór til föður síns og móður og gaf þeim og þau áttu en ekki sagði henn, hann þeim frá því að hann hefði tekið húnangið úr ljóns hræinu fór faðir hans ofan til konunar og gjörði Samson þar veistlu því að sávarháttur ungra manna. En er eftir sáu hann, fengu þeir honum 30 brúðarsveina, er vera skildu með honum, og Samson sagði við þá, ég mun bera upp fyrir yður gátu eina. Ef þér ráðið hana á þessum sjö veistludögum og getið hennar, þá mun ég gefa yður 30 kyrkla og 30 háttíðaklæðnaði. En ef þér getið ekki ráðið hana, þá skulið þér gefa mér þrjáttíu kyrla og þrjáttíu hátíða klæðnaði. Þeir svörðu honum, berð þú upp gátu þína svo að við erum eigum heyra hana. Þá sagði hann mið þá, æti gekk út af etanda og sæt leiki gekk út af hinnum sterka. Og líðu svo þrýð dagar að þeir gátu ekki ráði gátuna. Á fjórðardegi sögðu þeir við konun samsónar. Ginn þú bónda þinn til að segja okkur ráningu gátunar, eða munum ég þig í brenna og hús föður þíns. Hafið þér bóðið oss til þess að fjöfletta ós, er ekki svo. Þá grétt kona samsonar og sagði við hann, Hátur hefur þú að mér en enga ást. Þú hefur bóðu gátu fyrir samlöndu mínum en ekki sagt mér ráningu hennar. Hann svaraði henni, Sjá, Ég hef ekki sagt föður mínum og móður minni ráningu hennar og ætti þó að segja þjör hana. Og hún greð og barmaði sér við hann sjö dagana sem vestlan stóð yfir og á sjöanda degi sagði hann henni ráninguna af því að hún gekk svo fast á hann. En hún sagði samlöndum sínum ráningu gátunar. Þá sögðu borgarmenn við hann á 7 degi á þú sól settist hvað er sætara en hunang og hvað er sterkara en ljón Samson sagði við þá ef þér hefðið ekki erjað með kvíguminni, myndu þér ekki hafa ráðið gátumina þá kom andi drottins yfir hann svo að hann fór ofan til Ascalón og drap þrjáttíu menn af þeim tók klæðnaði þeirra og gaf þeim þá að hátíðaklæðum er ráðið höfðu gátuna og hann varð ákaflega reyður og fór til hús föður síns en kona Samsonar giftist brúðarsveini hans þeim er hann hafði valið sér að svara manni 15. kapli Á nokkrun tíma liðnum kom Samson um hveiti uppskjörutíman að vitja konusinnar og hafði með þessir hafur kýð og hann sagði við föður hennar leif mér að ganga inn í afhísið til konu minnar En faðir hennar vildi ekki leifa honum inn að ganga og faðir hennar sagði Ég var fullvisum að þú hefur fengið megna óbeitt á henni og gifti hana því brúðarsveini þínum en yngri sístir hennar er fríðari en hún, hana skalt fá í hennar stað. Þá sagði Samson við þá Nú ber ég sök af á því við fýlista þó að ég vinnir þeim mein Síðan fór Samson og veitti 300 reði tók blis snéru hölunum saman og batt eitt blis milli um hverra tveggja hala síðan kveikti hann í blisunum og sleppti því næst refunum inn í kornmagra fílistar og brendi hann í bæði kervaskrúð óslegju korn vingarða og oliugarða þá sögðu fílistar hver hefur gert þetta og menn svörlu Samsón Þengdasonur Timenitans fyrir hann hefur tekið frá honum konuna og gift hann að hans. Þá fóru fýlistar upp þangað og brendu hana inni og föður hennar. En Samson sagði við þá, fyrst þér að hafi slíkt mun ég ekki hætta þegar ég hef hemmt mín á yður. Síðan barfi hans fó óþyrmilega á þeim að sundur gengu, lægir og leggir og hann fór þaðan og settist að í eðtam klettaskorum. Þá fóru fýlistar upp eftir og settu herrbúði sínar í júta og drefðu sér um leggi. Og júta mann sögðu, hví hafi þér farið í En þeir svörðu, við erum hinga komnir til þess að binda Samson svo að við er megin með hann fara sem hann hefur farið með ós. Þá fóru þrjú þúsund manns frá júta ofan til etamklettaskoru og sögðu við Samson. Veistu ekki að fýlistar drottna yfir ós? Hví hefur þú þá gjörðt ós þetta? Hann svaraði þeim, eins og þeir fórum með mig, svo hef ég farið með þá. Þeir sögðu við hann, við erum hinga komin til að binda þig, svo að við getum sett þig í hendur fýlista. Þá sagði Samson við þá, vinnir mér eigða því að þér sjálfir skulið ekki drepa mig. Þeir svörðu honum, Nei, við munum aðeins binda þig og selja þig í hendur þeirra, en drepa þig munum við ekki. Og þeir bundu hann með tveimur reypum nýjum og fóru með hann burt frá kléttunum. En eða samson kom til leggi, fóru fílistar með miklu ópi á móti honum, þá kom andi drottins yfir hann og urðu reypin sem vorum armleiki hans sem þræðir í eldi brunir og hruggu fjóðtræði sundur af höndum hans. Og hann fann nýjan astna kjálka, rétti út höndina og tók hann og löst með honum þúsund manns. Þá sagði Samson, með astna kjálka hef ég gjörsamlega flegi þá, með astna kjálka hef ég banað þúsund manns. Og er hann hefði mælt þetta, varpaði hann kjálkonum úr hendi sér og var þessi staður upp frá þín endur, Ramad Leki. En Samson var mjög fyrstur og hrópaði því til drottins og mælti, þú hefur veitt þennan mikla sigur fyrir hönn þjóngstíns, en nú hlýt hér að deyja þorsta og falla í hendur óumskorina manna. Þá klauf Guð holuna sem var í leki svo að vatn rann fram úr henni. En er hann hafði drukkið kom andi hans aftur og hann lifnaði við. Fyrir því var hún nefnd hrópandans lindt. Hún er í leki fram á þennan dag en Samson var dómari í Ísrael um dag að í 20 ár. 16. Kabli Samson fór til Gaza þar sá hann portkonu eina og gekk inn til hennar. Þá var Gaza búum sagt svo frá Samson er hér komin en þeir umkringdu hann og gjörðu honum fyrir sátt allanóttina í borgarhýðinu en höfðu þó hljótt um sig alla nóttina með því að þeir hugsuðu. Þegar byrtir af degi skunum við drepa hann. En Samson svað til miðra nætur, en um miðja nótt reis hann á fætur, þreif hurðirnar á borgarhliðinu ásamt báðum dýrastöfunum og kifti þeim upp ásamt slagbrandinum og lagð á herða sér og bar þær efst upp á fjallið sem er gegnt hebrón. Eftir þetta bar svo við að Samson feldi ástarhug til konu einnar í Sóridal. Hún hét Dalíla. Höfðingar fýlista komu til hennar og sögðu við hana. Ginn þú hann og komstu að því í hverju hef mikla að hans er fólkið og með hverju móti við fáum yfirbúgað hann svo að við getum bundið hann og þjáð hann og munum við gefa þér hverum sig eitt þúsund sikla silfurs og hundraði betur. Dalíla sagði þá við Samson Seg mér í hverju hef mikla aftlýttir fólkir og með hverju þú verður bundin svo að menn eigi alls kostar við þig Samson svaraði henni Ef menn binda mig með sjö nýjum strengjum sem ekki eru þurrir ordnir þá gjörist ég línur og verð eins og hver annar maður Þá þærðu höfingar fýlista henni sjö nýja strengi sem ekki voru þurrir orðnir, og hún battan hann með þeim. En mennina er um hann sáttu, hafði hún hjá sér í svefn húsinu. Þínest sagði hún við hann, fýlistar yfir því Samson. Þá sleit hann sundur strengina, en svo hörð þráðu slitna sundur, er hann kennir elds og ekki var komist fyrir af hans. Þá sagði Dalíla við Samson. Sjá þú hefur blekt mig og lojðað mér. Segð mig nú með hverju þú verður bundin. Hann svaraði henni, ef menn binda mig með nýjum reypum sem ekki hafa verið höfð til neynar vinnu, þá gjörist ég línur og verð sem hver annar maður. Þá tók Dalíla ný reypi og battan hann með þeim og sagði við hann, fýlistar yfir þig samson og mennirnir eru um hann sáttu voru í húsinu en hann sleit þau af armleggjum sér sem þráður væri. Og Dalíla sagði við Samson En hefur þú blekt mig og logið að mér? Segð mér með hverju þú verður bundin. En hann sagði við hana Ef þú vemur hárlokkana sjö á höfði mér saman við uppustöðuna í vef. Og hún festi þá með nagla og sagði við hann Fýlistar yfir þig, Samson. Þá vaknaði hann af svefninum og kifti út vefjarnæklanum og uppu Þá sagði hún við hann, Hvernig getur þú sagt, ég elska þig, þar sem þú ert ekki einlægur við mig? Þriðsfa sinnum hefur þú nú mig og ekki sagt mér í hverju hef mikla aftýtt síða fólkið. En er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauð leiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar Aldrei hefur ragnýfur í höfu mitt komið því að ég er guði helgadur frá móðurlífi. Væri nú hárum mitt skorið, þá hirfi allt mitt frá mér og ég gjörðist línur og yrði sem allir menn aðrir. Þegar Dalila sá að hann hafi sagt henni allt hjarta sitt þá sendi hún og let kalla höfðingja fýlista og let hún segja þeim. Nú skur við þeir koma Því hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Þá fóru höfingar fýlista til hennar og höfðu silfri með sér. En hún svæfði hann á skauti sínu og kallaði á mann og let hann skera hárlokkana sjö af höfði honum. Og hún tók að þjá hann en aðpl hans var frá honum horfið. Þá sagði hún fýlistar yfir þig samson. Þá vaknaði hann af svefninum og hugsaði. Ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít mig lausann, en hann vissi ekki að drottinn var víkin frá honum. Fýlistar tóku hann höndum og stungu úr honum augun og fóru með hann niður til gasa og bundu hann eyr fjötrum og varð hann draga hörn í dýflisunni. En höfuðhár hans tóku aftur að vaksa eftir að það hafi verið skorið. Nú söpnuðust höfðingar fýlist að saman til þess að færa dagón Guði sínum fordmikla og til þess gjöra sér glatt með því að þið sögðu Guðvor hefur gefið samson óvinvorn í voran hendur og er fólki sá hann vexuðum við þeir Guðsinn því að þið sögðu Guðvor hefur gefið óvinvorn í voran hendur hann sem hefur eitt landvort og drepið hefur marga menn af oss en ef þið gjörðust nú gladir sögðu þeir Látti sækja Samson til þess að hann skemmti ós. Létu þeir nú sækja Samson og dýflisunni og varð hann að skemmta þeim og þeir höfðu sett hann milli súrnanna. Þá sagði Samson við sveinin sem leti hann. Sleptu mér og lefði mér að þreyfa á súlunum sem húsið hvílir á svo ég geti stutt mig uppi þær. En húsi var fullt af körlum og konum. Þar voru og allir höfingar fýlista, og upp á þakjunu voru um 3000 karla og kvenna sem horfðu á er Samson skemmti. Þá hrópaði Samson til drottins og sagði Drottin Guð, minnstu mín, styrkmi nú Guð í þetta eina sinn svo að ég geti heft mín á fýlistum fyrir bæði augun mín í einu. Þvínast þreif Samson í báðar miðsúlutnar sem húsið hvíldi á, hægri hendin í aðra og vinstri hendin í hina og tresti á þá mælti Samson degi nú sála mín með fýlistum síðan lagðist hann á af öllu afli svo að húsið ofan á höfingjana og allt fólkið er í því var og þeir dauðu sem hann draf um leið og hann beð bana voru fleiri en þeir er hann hafi drepið um æfina bræður hans fóru ofan og allt ættfólk hans og tókuð þeir hann og fóru upp þaðan með hann og jörðuði hann millum Sórea og Estaól í gröf Manóa föður hans en hann hafði verið dómari í Ísrael í 20 ár. Bókar lok Seytjándi kafli Maður hétt Mika, hann var frá Efraðin fjöldum. Hann sagði við móður sína þeir 1100 siklar silfurs sem hafði verið teknir frá þér og þú hefur beðið börnbæna fyrir og talað það í mín eiru, sjá það Silfur er nú hjá mér, ég var sá sem tók það. Þá sagði móðir hans, blessaður verið sonur minn að drottni. Síðan skilaði hann móður sinni þessum 1100 syklum Silfurs aftur og móðir hans sagði, ég helgað öllur reytið drottni Silfrið úr minni hendi til heilla fyrir son minn, fyrir þess að úr því verði gjört útskorið og steppt líkneski og fyrir því fæið þann og aftur. Er hann hafði skila móður aftur silfrunu þá tók móður hans 200 sikla silvus og fekk þá guðsmið og hann gjörði úr þeim útskorið og steppt líkneski og var það í húsi Mika. Þessi maður Mika átti goða og hann bjóð til höku líkneski og húsgóð og hann vikði eitt sona sinna og var þann prestur hans. Í þá daga var engin konungur í Ísrael. Hver maður gjörði það er honum vel líkaði. Í Betliheim í Júta var ungur maður að vætt Júta. Hann var levíti og var þar dvalarmadur. Þessi maður fór burtur borgin í Betliheim í Júta til þess að fá sér dvalarbist hvar sem hann gæti. Og hann kom upp í Efraim fjörð til hús Mika og ætlaði að halda áfram fersinni. Míka sagði við hann Hvaðan kemur þú? Hann svaraði honum Ég er Levití frá Betliheim í Júta og er ég á ferðalagi til þess að fá mér dvalarvist hvar sem ég get Þá sagði Míka við hann Sestu að hjá mér og skaltu vera fadur minn og prestur og ég mun gefa þér tíu sikla silfursum árið og fullan klæðnað og viðurværi þitt og Levitín gekk inn til hans Levitin lét sér vel líka setjast hjá Manninum og fór hann með hinn unga mann sem væri hann einn af sonum hans. Og Míka setti Levitan inn í embætti og var hinn ungi maður prestur hans og var í húsi Míka. Þá sagði Míka: Nú veit ég að Drottinn mun gjöra vel við mig af því að ég hef Levita fyrir prest. 18. kafli Í þá daga var enginn konungur í Ísrael og í þá daga var rættkvísl Danita að leita sér af aruleið til búsetu því að henni hafði eigið til þess dags hlottnast negin aruleið með að rættkvísla Ísraels. Dan sínir sendið þá fimm rösta menn af kinnþætti sínum og sínum hóp frá Sórea og Estaól til þess kanna landið og rannsaka það og sögðu við þá farið og rannsaki landið. Og þeir komu upp í Efraim til húsi Míka og voru þar nætur sakir þegar þeir voru stattir hér húsi Míka þekktu þeir málfæri hins unga manns Levitans og viku þangað og sögðu við hann hver hefur fært til hingað hvað hefst þú hér að og hverja kosti hefur þú hér og hann sagði við þá svo og svo hefur Míka gjörðið mig hann legði mig og gjörðið því prestur hans þá sögðu þeir við hann Gakk til frétta við guð svo að við erfáum að vita hvort försúmunni lánast sem við er nú erum að fara Presturinn svaraði þeim farið heilir förinn sem þér eru að fara er drottni þóknanleg Síðan fóru mennirnir fimm leiðarsinnar og koma til lægis og sáu þeir að fólki sem bjóð var óhult um sig að hætti sílóninga örugt og óhult og að ekki var skortur á neinu þar í landi og að fólkið var auðugt. Þeir voru langt frá skýtóningum og höfðu engin mög við neitt. Og þeir komu til að bræðra sinna í Sórea og Estáól og bræður þeir að sjöðu við þá hvað hafi þér að segja og þeir svörðu af stað við skulum þar í móti þeim því að við höfum séð landið og sjá það er mjög gott og þeir eruð afgjæða lausir. Verð ekki treyjir að leggja stað í ferð þessa til þess að taka landið til eignar. Þegar þeir komið þangað munið þeir hitta auglust fólk og landið er víðáttumíkið á alla hlýðar því að Guð hefur gefið það í eðar hendur land þar sem ekki er skortur og neynu því sem til er á jörðinni. Þá tóku sig upp þaðan frá Sóri og Estaól 600 menn búnir herfopnum af kynþætti Daníta Hjældu þeir norður eftir og settu herbúður sínar í Kirjad Jærim í Júta. Fyrir því staður sá Dan's Herbúðir fram á þennan dag. Sjá það er fyrir vestan Kirjad Jærim. Þá fóru þeir yfir á Efraimfjöll og koma til hús Mika. Þá hófu mennirnir finn máls fyrir er farið þauðu til lægis til þess að kanna landið og sögðu við frændur sína vitið þér að í þessum húsum er hökullíkneski, húsgóð, skurðulíkneski og steft líkneski. Higgi nú að hvað þér eigið að gjöra. Og þeir viku þangað og komi í hús hins unga manns Levitans í húsi Míka og spurði hann hverni honum liði. En þeir 600 menn sem voru af sonum dans stóðu búnir herfopnum fyrir utan hlýðið og mennirnir fimm sem farið höfða kannalandið voru upp og komu þangað tókuð skurð líkneskið hökuð líkneskið, og stefta líkneskið en presturinn stóðu fyrir utan hlýðir og þeir 600 menn búnir her vopnum en eftir voru komnir inn í hús Mika þá tókuð þeir skurð líkneskið, hökuð líkneskið húsgóðin og stefta líkneskið og presturinn sagði við þá hvað hafist þér að en þeir svörðu honum þegi þú legg þú hönd þín á munn þér, og far með ós og ver þú fadur vor og prestur. Er þér það betra að vera heimilisprestur einsmanns heldur en að vera prestur hjá ættkvist og kinnþætti í Ísrael? Prestur tók þessu feginnsamlega og tók hökulíkneskið, húsgóðin og skurlíkneskið og slóst því með mönnunum. Snýra þeir nú á leið og heldu af stað og letu börn og búsmala og verðmætja hluti fara á undan sér. En eftir voru langt komnir í burt frá húsi Míka, þá voru þeir menn sem byggu í húsunum hjá húsi Míka kallaði saman og eltu þeir danssýni og náðu þeim og þeir kölluðu til danssona og snýruðu þeir sé þá við og sögðu við Míka, hvað stendur til fyrir þér ef þú kemur svo fjölmennur? Hann svaraði, þér hafi tekið guðli mína sem ég hafi gjöld mér og prestinn og eru burt farnir, hvað á ég þá eftir? Hvernig geti þér þá spurt mig hvað stendur til fyrir þér? Þá sögðu dansinir við hann, hafði enginn orðið oss. Eða kynnu gremju fullir menn að ráðast á yður og þú verða valdur af því að bæði þú og þitt hús týni lífi. Síðan fóru dansinir leiðarsinnar en Míka sá að þeirra voru honum ofrepli og sneri því við og fór aftur heim til sín. Þeir tóku skurðu líkneskið sem Míka hafi tilbúið svo og prestin sem man hafi haft og réðust á lagnís, uglust fólk og óhult um sig og felldu þá með sverðseggjum en lögðu eld í borginna. Og þar var enginn sem kæmið þeim til hjálpar því að borginn lág langt frá sýtón og þeir hefðu ekki mög við nokkurn mann en það lág í dalnum sem er hjá Bet Rehópa. Síðan endurreistu þeir borginna og settust þar af. Þeir nefndu borgin að Dan, eftir nafni Dans föður þeirra, er fættist Ísrael, en í öndverðu hafði borgin heitið Læs. Og Dan sinir restu upp skurlíkneskið handa sér og Jónatan Geromsson, Mósison og sinir hans voru prestar hjá ættvís Daníta til þessir fólkið var plutt burt úr landinu. Og þeir settu upp skurlíkneskið Míka handa sér, þaðir hann hafi tilbúið og stóð það allar stund er Guðshús var í Síló. Nítjándi kafli Um þær mundir var svo til, en þá var eingin konungur í Ísrael að levíti nokkur bjó innst inni í Efraín fjöllum og tók hann sér að hjá konu kvenma nokkuð frá Bet Betlehem í Júta. En þessi hjá hans var honum ótrú og fór frá honum til hús föðusins í Betlehem í Júta og var þar þegar að mánaða tíma en maður hennar tók sig upp og fór eftir henni til þess að tala um henni og til þess að sækja hana og hafði hann með sér sveinsinn og tvo asna. hún leti hann þá inn í hús föðusins og er fæði stúlkunar sá hann gladdist hann yfir komu hans en tengda fæðir hans fæði stúlkunar hjert honum svo að hann dvaldist hjá honum í þrjá daga átöð þeir og drukku og voru þar um nóttina en fjórðardaginn risu þér árlaðu um morguninn og bjóst hin nú til ferðar þá sagði faði stúlkunar við tengdasón sinn hrestu þig fyrst á matarbýrta og síðan megið þig fara þá settust þér nýður og áttu báði saman og drukku en faði stúlkunar sagði mannin lát til Linda að vera í nótt og lát líka vel á þér En maðurum bjóst til að fara. Þá lagði tengdafaðir hann svo að honum að hann settist aftur og var þar um nóttina. Fyndadaginn reis hann áðla um morguninn og ætla að fara af stað. Þá sagði faðir stúlkunar. Hrestu þig þó fyrst og bíðið um stegi hallar og þeir áttu báðu saman. En er maðurum bjóst til að fara á samt hjákonu sinni og sveini sínum Þá sagði tengdafæðir hans, fæði stúlkunar við hann, Það er orðið áliðið og dagur að hverdi komin verið í nótt. Sjáði ég haflar, verð þú í nótt og láttu líka vel á þér, en á morgun getið þér lagt upp snemma svo þú getið náð heim til þín. En maðurum vildi ekki vera um nóttina, heldur bjóst til ferðar og hjælt af stað og komst norður á móts við Jebus, það er Jérusalem, og hann hafði með sér tvo sölraða astna og hjá konu sína. Þegar þeir voru hjá Jebus og var lið á dag sagði sveinninn við húsbónda sinn Kom þú, við skulum fara inn í þessa Jebusýta borg og gista þar. En húsbóndi hann sagði við hann Ekki skulum við fara inn í borg ókunnur að manna þar sem engil ísæðalsmenn búa Höldum heldur áfram til gýpju og hann sagði við sveinsinn kom þú við skulum á, fara í einhvern af stöðunum og gista í gýpuðu eða rama sína heldur þeir áfram leið sína en sól gekk undir eftir voru hjá gýpuðu sem heyrir Benjamín vikuð þeir þar af leið til þess að fara inn í gýpuðu til gistingar. og er hann kom þangað staðnæmtist hann á bæjartorkinu en enginn tók þau inn í húsitt til gýstingar maður nokkur gamar kom frá vinnu sinni utan af akri um kveldið. Hann frá Efraim fjöllum og bjóð sem útlendingur í glípugu en mennirni sem þarna byggu voru Benjamin ítar. Og er honum varði litið upp sá hann ferðamanninn á bæjar torginu. Þá sagði gamli maðurinn Hvert ætlar þú að fara og hvaðan kemur þú? Hinn svaraði honum Við komum frá betli himm í Júta og ætlum innst inn í Efraim fjöll Þaðan er ég. Ég fór söðu til betli heim og ennú á heimleið en enginn hefur bóðið mér inn til sín. Við höfum bæði hálm og fóður handa östnum okkar, svo og brauð og vín handa mér og ambáttinni og sveininum sem er með þjórum þínum. Hér er einstis vant. Þá sagði gamli malurinn, verðu velkominn, lofaðu mér nú að annast allt sem því kann bresta, en úti máttu ekki liggja í nótt hér á torginu og hann leiðti hann inn í húsið og gaf östnunum og þau þvóðu fætur sínar og átu og drukku. Nú sem þó gettu sér sjá þá umkringdu borgarmenn hragmennin okkur, húsið, lömdu utan hurðina og kölluðu til gamla mannsins húsbóndans leið út mannin sem til þinn er komin að við megun kenna hans þá gekk maðurinn húsbóndinn út til þeirra og sagði við þá Nei, mínir, fyrir hvern mun fremjið ekki óhæfu Fyrst þessi maður er komin inn í mitt hús þá fremjið ekki slíka svíverlingu Hér er dóttir mín sem er megi og hjákona hans Ég ætla að leiða þær út og þær megið þér taka nöðugar og gjöra við þær sem yður vel líkar en á manni þessum skulu þér ekki fremja slíka svíverlingu En mennirnur vildum ekki hlýða á hann og þá þreyf maðurinn í hjákonu sína og leiddi hana út á stræti til þeirra og þeir kendu hennar og místurmdu henni alla nóttina alltil morguns og slepptu henni ekki fyrr en dagur rann. Þegar byrsta tóka degi kom konan og fjall nýður fyrir hústýru mannsins þar sem bóndi hennar var inni og láðar um spjartvar orðið. Ennir bóndi hennar reis um morguninn og lauk upp hústyrum og gekk út og ætlaði stað, sjá þá lág konan hjá konan hans úti fyrir dýrunum með hendurnar á þröskuldunum. Hann mælti þá til hennar, stattu upp, við skulum halda af stað, en fekk ekkert svar. Þá lét hann hann upp á astnan og maðurinn tók sig upp og hjert heim til sín. En er hann kom heim, tók hann hníf þreyf hjá konu sína og hlutaði hana alla í sundur í tólf hluti og sendi þá út um alla Ísraelsbíð. En hverjum þeim er sá það var það orði. Egi hefur slíkt viðborið og Egi hefur slíkt sérst síðan er Ísraelsmenn fóra við Egiptalandi allt fram á þennan dag. Hugleiði þetta, leggjir á ráð og segjir til. Tuttugasti kabli Þá lögðu allir ísraelismenn stað og safnaðist líðurun saman sem einn maður frá Dan til Bersepa svo og Gíli að land fram fyrir drótnne í Mispa. Og höfvingar alls lífsins allar ættkvíslir ísraelis gengu fram í söfnu við guðs fólks 400.000 fótgangandi menn vopnum búnir. Benjamíns sýnu frétttu að ísraelismenn væru færnir upp til Mispa. Ísraelismenn sögðu segið frá Hvernig atfíkaðist óhæfi verk þetta? Þá svaraði Levitin, maður konar, er myrt hafi verið og sagði Ég kom til Gýpöðu sem heyrir Benjamín ásamt hjákonu minni og ætlaði að vera það nætur sakir. Þá reysu Gýpöðu búar upp á móti mér og umkringdu húsið um nóttina og letu óflýðlega. Míg hugu þeir drepa og hjákonu minni naukuðu þeir svo að hún beigð bana að. Þá tók ég hjá mína og hlutaði hana sundur og sendi hana út um allt arflegðaland Ísraels því að þeir höfðu framið nýfingsverk og óhæfu í Ísraels. Þér hér eru allir Ísraelsmenn, kveði nú upp tillögur í þar og ráð. Þá reysu upp allur líður sem einn maður væri og sagði, engin af oskall fara heim til sín og engin snúa heim til hús síns og nú skalum við fara þannig að við gýpuðum. Við skulum ráðast gegn henni eftir hlutkesti. Við skulum taka tíu menn af hundraði af öllum allt kvíslum Ísraels og 100 af þúsundi og þúsund af tíu þúsundum til að sækja vistir handa liðinu. Þegar þeir koma aftur verður farinni gýpuð í Benjamin með öllu svo sem maklegt er fyrir óhæfiverk það er þeir hafa framið í Ísraels. Þá söpnuðust allir Ísraelsmenn saman í móti borginni, allir samhuga sem einn maður væri. Ættkvísler Ísraels sendur mennum alla ættkvísl Benjamins og letur þá segja, hvílík óhæfa er þetta sem framinn hefur verið yður á meðal. Framselið því hrakmennin í, í gýpuðu svo að við fáum drepið þá og upprættið illa úr Ísraels. En Benjamins sínir vildu ekki gefa gaum orðum bræðarsinna ísraelsmanna söfnuðist Benjamins sinir þá saman úr borgunum til gýpu til að fara í hernað móti ísraelsmannum en Benjamins sinir þeir eru borgunum komu voru á þeim degi 26.000 vopnar manna að tölu auk gýpu búa en þeir voru 700 að tölu einvala lið af öllu þessu liði voru 700 úrvalsmenn örfendir Hefðu þeir allir hárétt með slöngusteyni og mistu ekki. En Ísraelsmenn voru að tölu fyrir utan Benjamín 400.000 vopnar að manna og voru þeir allir herrmenn. Ísraelsmenn tóku sig upp og fóru upp til Betel og gengu til frétta við Guð og sögðu Hver af oss skal fyrstur fara í herrnaðinn móti Benjamín sonum? Drottin svaraði, Júta skal fyrstur fara. Ísæðelsmenn tóku sig upp um orguninn og settu herrbúði sína hjá Gýpugu og Ísæðelsmenn fóru til bardaga í móti Benjamín og Ísæðelsmenn fylltu sér til orustu gegn þeim nálað Gýpugu. Þá fóru Benjamín sínir út úr Gýpugu og lögðu að velli 22.000 manna af Ísæðel á þeim degi. En lið Ísæðelsmanna hertu upp hugan og fylltu þessir af nýju til orustu á þeim stað sem þeir höfðu fyllt sér hinn fyrir daginn og Ísæðismenn fóru upp eftir og grétu fram við finn í drottni alltil kvelds og þeir gengu til frétta við drottin og sögðu eigum við er enn að leggja til orustu við sonu Benjamins bróður vors Drottin svaraði Farið á móti þeim Fóru Ísæðismenn nú í móti Benjamins sonum á öðrun degi Og Benjamin fór út í móti þeim og gýpuðu á öðrum degi og lögðu þeir ennaðvelli átján þúsund manns af Ísagarsmönnum og voru þeir allir vopnum búnir. Þá fóru allir Ísagarsmenn og allir líðurinn uppeftir og komu til Betel og höfðust þar við gráttandi fyrir augli til Guðs og föstuðu þann dag til kvelds. Og þeir fornuðu brennifórnum og heilafórnum fyrir augli til dróttins. Síðan gengu Ísæðarsmenn til frétta við drottinn en þar var sáttmáns örgguðs í þá daga og Pínihass sonur Elisar Aronssonar gengdi þjónustu fyrir augliti hans í þá daga Þeir sögðu, eigum við enn að leggja til orustu við sonu Benjamins bróðurvors eða eigum við er að hætta Drottinn svaraði, farið því að morgun mun ég gefa þá í íðar hendur Nú setti Ísrael menn í launsátt hringin í kringum gýpugu og Ísraels menn fóru í móti Benjaminssonum á þriðja degi og fylgdu þér sér gegn gýpugu eins og hinn fyrir skiptin. Þá fóru Benjamins sinir út á móti liðinu og letu tegjast burt frá borginni og tóku að fella nokkra af liðinu. Eins og hinn fyrir skiptin úti á þjóðvegunum annar þeirra liggur upp til Betel en hinn til Gýpu yfir Haglendið og um þrjántíu manns fóru af Ísrael þá hugsuðu Benjamin sínir þeir býða ósegur fyrir oss eins og í fyrsta sinni en Ísraelsmenn höfðu sagt við skulum flýja svo að við fáum tegt þá burt frá borginni út á þjóðveigina og allir Ísraelsmenn tóku sig upp úr sínum stað og fylltu sér í bal tamar og þeir Ísæðismanna er í launsátvoru þurstu fram úr sínum stað fyrir vestan Geba. Því næst sóttu tíu þúsundir einvala liðs úr öllum Ísæðal fram móti Gýpugu og tókstar hörð orusta en hinnir vissu ekki að ógæfan vóði yfir þeim. Tanniglýja drottinn Benjamin býða ósígur fyrir Ísæðal og Ísagelsmenn drápu 25.100 mans af Benjamin á þeim degi og voru þeir allir vopnum búnir. Þá sáu Benjamin sínir að þeir höfðu beðið ósígur. Ísagelsmenn gáfu Benjamin rúm því að þeir tristu launstáttinni eftir höfðu sett hjá Gýpufu. En þeir sem í launstáttinni voru spruttu upp og gestust fram móti Gýpufu og fóru til og felldu alla borgarbúa með sverðs eggjum. Það var samkúmulæmiði ísæðismanna og þeirra er í launstáttinu voru að þeir skildu láta reyk leggja upp að borginni til merkis. Þegar nú ísæðismenn snýrust á flóta í bardaganum og Benjamin Ítar tóku að fella nokkra af ísæðismönnum um 30 manns með því að þeir hugsuðu þeir hafa þegar beðið ósegur fyrir oss eins og í fyrstu orustunni. Þá tók merkir að stíga upp að borginni, reykjar mökkurinn og er Benjamin ítar sneru sér við, þá stóð öll borginn í Björtu báli. Þá sneru ísæðismenn við og sló feldi á Benjamin íta því þeir sáu að ógæfan var yfir þá komin. Sneru þinn undan ísæðismennum á leið til eyðimörkurinnar og helst þó orustan á hælum þeim og þeir sem komu úr borgunum þrápu þá mitt á meðal þeirra. Þeir umkringdu Benjamin íta, þá og tróðu þá undir fótum sér þar sem þeir höfðu leitað sér kvildar, leið östur fyrir gýpugu og þar fjallu að Benjamin átján þúsundir manna og voru það allt röstir menn. Þá sneru þeir að flóta til eyðumerkurinnar að Rimmón kletti og í eftirleitinni um þjóðveigina drápu þeir 5.000 manns og þeir eldu þá allt til gítið og drápu enna þeim 2.000 mans. Þannig fjallu að Benjamin á þeim degi 25.000 vopnbúina manna og voru það allt hraustir menn. Þá snýruð þeir á flókta til eðimerkurinnar að Rimmón Kretti 600 manns og höfðust við hjá Rimmón Kretti í fjóra mánuði. En Ísæðismenn snýru aftur til Benjaminssona og felldu þá með sverðseggjum bæði menn og fjönað og allt sem þeir fundu. Þeir lögðu og eld í allar borgirnar sem fyrir þeim urðu. Tuttugast og fyrsti kabli Ísæðismenn höfðu unnið eigð í mispa og sagt Engin af oskal gifta Benjamínita dóttur sína. Og líðurinn fór til Betel og þeir dvöldu þar fram á kveld fyrir auglíti guðs og hófu þar mikið harma kvein og sögðu drottinn ísæðans hví hefur þetta viðbórið í ísæðal að nú skuli vanta eina ættkvíslina í ísæðal. Morgun eftir reist líðurinn árla og reisti þar alltari og fórnaði brennifórnum og hyllafórnum. Þínar sögðu ísæðans menn. Men nokkur vera sá af öllum ættkvistlum Ísæðels er ekki hafi komið upp hinga til drottins með söfniðunum því að það hafi verið þöstum svardögun bundið að hversá er ekki kæmi upp til drottins í mispa sá hinn sami skildi lífi tína og Ísæðelsmenn tók sátt til Benjamins bróður síns og þeir sögðu nú er ein ættkvist upp höggvinn Hvernig eigum er að fara því að útvega þeim konur sem eftir eru þar að er þér höfum unni drottni eigð að því að gifta þeim eigi neina af dætrum vorum. Þá sögðu þeir, er nokkuð sá af kvíslum Ísaels er ekki hafið farið upp til drottins í mispa og sjá frá Japis í Gíliad hafði enginn komið í herbuðnar til samkomunar, fór nú fram liðskönnun og sjá Engin var þar af íbúgum Jabes í Giljáð. Þá semndi líðurinn þanga 12.000 straffa manna og lagvis of fyrir þá. Þarið og fellu íbúin um Jabes í Giljáð með sverðseggjum á samt konum og börnum. En þannig skulle þér að fara. Allar karlmenn og allar konur er samrævi hafa átt við mann skulle þér banni helga. En meyjar skulle þér láta lífi halda. Þeir gjerðu svo. Og þeir fundu meðal íbúin í Jabes í Gilead 400 megar er eigi höfðu haft samræði við mann og þeir fóru með það til herbúðuna í Síló sem er í Kananlandi. Þá sendi allur líðurinn og lét tala við Sonu þá er voru hjá Rimmónkletti og bauð þeim frið. Þá hurfu Benjamín í þar aftur og þeir gáu þeim konur þær er þeir höfðu látið lífi halda á konunum í Jabes í Gilead. Þær voru þó ekki nógu margar handa þeim. Líðin tók sárt til Benjamins því að drottin hafi höggvið skarð í ættkvísler Ísraels. Þá sjóðu öldunga líðsins, hvernig eðum við að fara því að útvega þeim sem eftir eru konur því að konur hafi verið gjör eittar úr Benjamín. Og þeir sjóðu, hvernig mega þegar Benjamín er undan hafa komist, halda arleysinni svo að þegi verði ættkvísl afmáð úr Ísraels. En ekki getum mér gift þeim neina af dætrum vorum, því að Ísaðismenn höfðu svarið, börvaðu sér sá sem gefur Benjamín konu. Þá sáu þeir, sjá hátí dróttins er árlega haldin í síló sem liggur fyrir norðan Betel, fyrir laustan þjóðvegin sem liggur frá Betel upp til síkheim og fyrir sunnan Lebóna og þeir lögðu svo fyrir Benjamín sonu, farið og liggið í leini í vingörðunum og eftir sjáið sílódætur ganga út til dansleika, þá skulið þér sprett upp úr vingörðunum og ræna yður sinni konunni hver af sílódætrum. Farið síðan heim í Benjamins land, en þegar feður þeirra eða bræður koma að kæra þetta fyrir oss, þá skulum við segja við þá, gefið þóst þær því við fengum engar konur í stríðinu. Þér hafið ekki heldur gefið þeim þær, ef svo væri þá væri þér sekil Benjamin sínir gjörðu svo og tóku sér konur eins og þeir voru margir til meðal dansmegjana sem þeir rændu síðan fóru þeir og hurfu aftur til óðalsýns og restu a nýju borginar og bjöku í þeim þá fóru og Ísæðismenn þaðan hvert til sinnar kynkvíslar og sinnar ættar og þeir heldu þaðan hvert til óðalsýns í þá daga Var engin konungur í Ísrael hver maður gerði það sem honum vel líkaði